Egy, két, hár, nép. Eljátszva az úcska Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kosztában már nem. Nem. A másik állt. Nem. Ahó. Elég. Kejfel Jancsi. Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már is. Eredetileg itt most egy másik zenének kellett volna szólnia, de először fogta magát ez a CD lejátszó, és úgy döntött, hogy nem rakja be. De most úgy tűnik, hogy a másik se akarja, hogy ez most azt jelenti, hogy ez a Rammstein, ez tiltó került, vagy sem, erre nem tudok válaszolni, minden esetre... Ki van írva egy load, ezt megérte az egyes cédés, CD is, de semmi az íg egyet a világgel nem történik. Tütőkatának teljesen elment a hangja, illető, ami van, azt meghagynám a gyerekeinek. Így aztán fél kilenctől fel vagyunk szabadulva, de most néhány percünk van csupán. Úgyhogy a valaki valami egészen sürgős mondandóval bír, az most mondja el. Kegyeskedett beállni egyéb iránt. Ma 2020 február 27-e van és csütörtök. 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és fialajános műsora. Korhatáros. 14 éven audiaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Vegyes Halmaz állapotú ég van, aminek sebb értelme nincs, de azt jelenti, hogy nem teljesen felhűs, de nem is teljesen derült. 0 plusz 3 fok között váltakozott a hőmérséklet, annak függvényében, hogy éppen merre jártam. A Fradi pályánál a Hungária körút és nem tudom milyen út kereszteződésénél egy sávot sikerült kivonni a forgalomból. Ez meglátszik. A haladási sebességem Budáról Pestre 061-877-0877 Kerek 3,5 percen át 877 0877, még másfél percen keresztül, de inkább fél percen keresztül. Ilyenkor ilyen lánk csúvák. Műzi játék, tehát a hangját hallják Ha nem, hát nem, mondta volna voloncs. Kicsőnk. Fiala János, lehet. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást szegény jó jól megszívta velem, mert hogy tegnap még fél tizenkettőkor is SMS-eztem vele, mert hogy fél nyolcban állapodtuk meg, de közben elfelejtettem, hogy fél nyolckor Niedermüller Müller Péter lesz, Reggel viszont azzal szórakoztattam, hogy tütőkatának elment a hangja, és megkérdeztem tőle, hogy nem-e akarná ellenni lenni véletlenül -e fél kilenckor, de mondta, hogy már fent van. A dolognak az a jelentősége, hogy tegnap kölcsönösen biztosítottuk egymás nagyra becsülésünkről, de különös tekintettel arra, hogy valakinek ez a része fájt másnak meg az, ezt most itt nem részletezném. De minden esetre úgy tűnik, hogy beszélgetés készek vagyunk, úgyhogy akkor hajrá, belekezdünk, jó? Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, rendben van. Átadom nekik. Elmondom a preambulumot. Magyarországon évtizedek óta megoldatlan problémát jelent az egészségügyi intézmények eladósodása. Annak ellenére sem sikerült fenntarthatóvá tenni a kórházak gazdálkodását, hogy 2012 óta az állam tulajdonában vannak, és működésük felett a kormányzat közvetetten mindenre kiterjedő pénzügyi szabályozási kontrollt gyakorol. Itt különböző bonyolult nevű szervezetek vannak felsorolva, köztük az öné is a hivatalos közleménye mondja ezt. A szervezetek tájékoztató anyaga azzal indít, hogy korábbi években megszokottá vált a kórházi konszolidáció, ez tavaly viszont elmaradt. Jelenleg a pénzügyminisztérium zárt ajtók mögött egyenként tárgyal a legnagyobb beszállítókkal a lejárt tartozásokról, akik így már esetenként több mint egy éve várják az általuk leszállított orvosi eszközök és gyógyszerek szerződésben rögzített ellenértékének megfizetését. Utal a közlemény elsőként megírt híre. Ennek lényege, hogy a pénzügyminisztériumban folytatott tárgyalásokon a tárca célja, hogy a hitelezők mondjanak le a tőke követelésük 20 áról Az ervezetek szerint a pénzügyminiszter meghaladott álláspontnak nevezte azt, hogy egyes beszállítók a tőketartozás helyett a késődelmi kavatokról kívánnának egyeztetést folytatni. A vonalban Ráski László az Orvostechnikai Szövetség főtitkára. Mi az az Orvostechnikai Szövetség? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az Orvostechnikai Szövetség az egy civil szervezet, olyan cégek alkotják a tagságát, amelyek valamilyen módon kapcsolatban vannak a magyar egészségügyel, annak is az orvostechnikai... De ez egy babotó. érdekvédelmi szervezet, vagy mi terem? Ez egy klasszikus szervezet, mondjuk így igen. Hogyan került önnek, ön ennek az élére, ki Ráski László? Történelmileg úgy alakult, hogy találkoztam egy emberrel, aki lobbival foglalkozott annak idején, és ő megtanította nekem ezt a szakmát, úgy nagyságrendek 30 éves koromban kezdte a tanítást, és 40 éves koromban adta át nekem most a fétabotot, úgyhogy a tudásom nagy részét azt neki köszönhetem. Én egyébként nem ezen a területen dolgoztam, pénzügyi végzettségem van, úgyhogy jártam, mindenfelé, de aztán végül is így kötöttem ki. Mondhatnám, hogy véletlen volt, de nem biztos, hogy vannak véletlenek. Hány éve? A főtitkár nyolc éve vagyok, és csak a szövetség dolgaival, most már 13. éve foglalkozom. Jó, hát akkor összefüggéseiben látja a történetet. Valójában ennek a, a permanensen kialakult adósságállománynak, ugye valójában egyetlen egy oka van, ezt nem nagyon bonyult kitalálni, hogy nem fizetnek időben. De az, hogy ez egyébként abban a rendszerben megy, mint most, hogy egyrészt késve fizetnek, másrészt alkudozva fizetnek, ez egy hungarikum? Gyakorlatilag maga a késő, késő fizetés az nem hungarikum. Európában van körülbelül 6-8 állam, amely, ország, amelyben állandó probléma a késői fizetés. De gondolom Norvégia nem tartozik ezek közé? Norvégia speciál nem, ez főleg egyébként a dél európai országokra jellemző, tehát leginkább inkább Görögország, bár nyilván ott a a gazdasági helyzet elég előteljesen meghatározza ezt a dolgot, de például a rosszul fizető országok közé tartozott Spanyolország, éppen napi információ, hogy ott megíromlik a helyzet, és például Olaszország, ahol viszont 7 éve egy nagyon komoly kormányintézkedés csomag történt annak érdekében, hogy csökkentsék a fizetési határidőket, és sikerült is az átlagot olyan 500 napról levéni 200 napra, tehát ők azért elég jól haladtak ebben. Valójában az, hogy kialakul az adóságállomány, az abból adódik egyébként, hogy ezek az összegek éve önte minden évben magasabbak lesznek, mint a tervezet? Vagy valójában erről egyáltalán nincsen szó, ha kevesebb lenne, akkor is alkudozva, és késre fizetnének? Gyakorlatilag a helyzet az az, hogy a politikának van egy prekoncepciója az egészségügyel kapcsolatban. Az egészségügy egy nagyon bonyolult rendszer, Ja, számtalan olyan paramétere van, amelyeket nem igazán tervezhetők jól, például a betegszám, például egy járvány, hogy napi példát mondjak, ezért a politika nem szereti. A politika azért sem szereti az egészségügyet, azon túl, hogy nem érti a bonyolultsága miatt, mert rájött, vagy rájön mindig, hogy, hogy ezzel igazából nem lehet népszerűséget szerezni, mert akármennyi energiát pénzt rak az egészségügyben, mindig lesz egyfajta társadalmi Elégedetlenség. Tehát a, ez az, ráadásul Magyarországon van egy olyan feltételezése is a, a politikának, ez egyébként éppen a Minap egy pénz, pénzügyminiszteri interjúban került elő, hogy ez a terület korrupt, vagy korrupcióval nagyon fertőzött, és ezért intézkedni kell. Na most, hogy nem van az a Mihály volt a magyar történelemben az első, aki ezt elmondta, azt gondolhatja, mert Szocska Mihálytól elkezdve, vagy Ugye elkezdve ez elkezdve. Zoltánnak a szakma egyik nagyjának az interjúja, amely ezen a héten talál hétfőn készült a pénzügyminiszterről. Igen, tehát pontosan. Tehát a visszatörténelme nem ők az elsők, akik ezt mondják. Tehát könnyebb, könnyebb ráhúzni sémákat egy, egy nagy rendszerre, mint, mint tenni az ellen, hogy ez, ez normális. Ugye az összefoglaló az öt pontban foglalja össze, a szállítóknak a problémáit beleértve, hogy az ágazat Magyarországon közvetlenül 12 ezer családnak, közvetve további 30 ezer családnak biztosít megélhetést. Arról is van szó, hogy vannak nagyobb és kisebb cégek, ezek annak okán vagy annak azon módon vannak megkülönböztetve, hogy mekkora forgalmat bonyolítanak az állammal. Azt kérdezem öntől, hogy az a kérdés, amelyet az első pont fogalmaz meg, mely szerint megbízható üzleti partnereknek tekinthető a magyar állam, lehet-e utólag alkudozni a vételáról? arra a válasz az én esetemben, aki nem ért ehhez, az, hogy nem. De az évek gyakorlata is az, ahogy ön megnyilvánult, mert el megnéztem visszamenőlegesen meg annyi megnyilatkozását, abból az derül ki, hogy az ön fejében ez nem egy elképzelhetetlen verzió. Nem, abszolút nem. Tehát mi azt tapasztaljuk most már hosszú évek óta, és nem ez az első kormányzati próbálkozása utólagos befolyásolásra, hogy így mondjam, hogy a kormányzat időről időre a saját mulasztásait nevezetesen, hogy nem... Jó, de ez egy, ez egy tévút Azt kérdezem öntől, hogyha val, hogy egyébként az, amit ön ad, ez áru és szolgáltatás, vagy csak áru? Ez áru és szolgáltatás. Ez egyébként abóvó. Ez alkuképes, vagy sem, vagy Magyarországon görbül az alkuk irányába? Ez egyébként alkuképes, abban a szónak, abban az értelmében, hogy a beszerzések nagy része közbeszerzések... Ezt én értem, történt. de akkor, amikor aláírják a közbeszerzést, az szól x forintról. Az utólag van. hogyan válhat alkutárgyába? Hát úgy, hogy az állam nem egyenrangú ezekben a szerződésekben, az állam mindig erőfölényben van. És ezt tudomásul kell venni, kezdhetnék itt beszélni jogállamról, meg jogbiztonságról, tehát ezzel egyébként egy szolgáltató, legyen az nagy vagy kicsi, úgy jön Magyarországra, hogy ez természetesnek veszi? Nem, nem úgy jön. Az itt töltött idő alatt nagyon sok edukáció, történik kifelé már, mint a multinacionális cégnél a cégközpontban, hogy megpróbálják elmagyarázni, hogy egyébként Magyarországon miért így működnek a dolgok. De abból adódóan, hogy ez évről évre így megy, úgy, tört, úgy tűnik, mintha a magyar államnak ez a magatartása, ez oda vezet, hogy ez az edukáció, ez sikeres, mert egyébként ez egy folyamat, ami létezik. pedig én azt gondolnám, hogy ez óvú lehetetlen, de ezek szerint én vagyok tévedésben. Igen, de az, az alapot ne felejtsük el. A cégek nem ma kezdték a működésüket, a cégek többsége, hanem 25-30 évvel ezelőtt. A, a, a, az egészségügy finanszírozása akkor is állami finanszírozás volt, tehát független attól, hogy önkormányzati tulajdonban voltak kórházak, vagy egyházi tulajdonban, vagy voltak magán, vagy voltak private privát cégek is a kórházak mögött. Na most ettől független az állammal kellett üzletelni Ha valaki arra építette föl, 20-25-30 éve az üzleti modelljét, hogy ő az állammal fog üzletelni. És nincs, nem volt magánegészségügy, nem volt, nem volt honnan bevételt szerezni. Hát ha ő valós eszközt forgalmaz, akkor valószínűleg nem fog mondjuk fagyigépeket is árulni. Ez azért nem nagyon valószínű. Na most, ha, ha erre jön, egy céget alapít, elkezdi a beszállításokat, 10 milliókat, 1 milliárdokat vagy milliárdokat forgalmaz, akkor egy kényszerhelyzetben van, hogyha az állam közben a saját kényekedve szerint elkezdi változtatni a feltételeket, mert mondjuk keresi a határait, hát ugye ezt azért manapság Magyarországon nem kell elmondani, hogy van ilyen hatalom a világon, amely folyamatosan a határokat feszegeti, akkor ő megpróbál alkalmazkodni hozzá. Lehet, de nagyon de de de jó beszél. Megpróbál alkalmazkodni hozzá, vagy nem próbál meg alkalmazkodni hozzá? Az a kérdés, hogy a nagy cégeknek, most a nagy cégekről beszélek, mennyiben éri meg Magyarországgal alkudozni, és egyfolytában szembenézni azzal, hogy ami itt Erről megállapodás köt 10-ért, az utólag lehet, hogy csak 8 lesz. Hiszen Magyarországon ez nem 2020-ban van először, hanem évek óta. Miért veszi ezt tudomásul egy 100 milliárd forintot meghaladó forgalommal rendelkező cég? A helyzet a, helyzet a következő... 100 millió, rosszul fogalmaztam, 100 millió forint feletti követelések és a 100 millió alatti követeléseket különböztetik meg, pár nullát hozzá elnézést. Igen, tehát ha onnan kezdeném, hogy volt egy nagy 20. századi gondolkodó, úgy hívták, hogy Vladimir Ilyich Lenin. Ő azt mondta, hogy a politikának primátusa van az üzleti élet fölött. Na most tudjuk, hogy összességében, akárhogy is nézzük, mindig az üzleti élet dominál. Jó, de tehát, beszéljünk értelem? már őszintén, nehogy már azt mondja nekem, hogy egy nagy amerikai cég az Lenint idézi a vitasokán. Nem Lenint, azt tény idézem, itt arról van szó, hogy a cég az bizniszt akar, az államnak meg különböző szándékai vannak, és ezek Én a... ezt értem, csak azt érsem ezek meg, Ráski hogy a számomra a történet arról szól, hogy ha bár ez egy áldatlan állapot, miután évről évre így megy, ez az áldatlan állapot még mindig megéri államnak. De most én az önoldaláról beszélek, hogy itt marad, hiszen hogyha nem érné meg, akkor nem lehetne ön egy olyan lobby cégben, amely ezeknek a cégeknek lobbizik, mert egyébként ezek a cégek elhúztak volna innen a fészkes fenébe, de nem húznak el. Így van, hát egyelőre a nagyok mondjuk azt, hogy nem húznak el, a kicsik közül már sokan gondolkoznak azon, hogy, hogy ilyen feltételek között azért nem éri meg nekik a, a bolt. Tehát én az elmúlt két hónapban mióta ez a kormányzati őrület, fogalmaz itt tart, én azért nem egy magyar vállalkozóval, cégvezetővel beszéltem, aki nagyon elkeseredődten azt mondom. Én ezt hogy, érdem, hogy... de engem az elkeseredés miért érdekel, engem maga a mechanizmus érdekel, és Varga Mihály meglehetősen maga biztos ebben az interjúban, már pedig a Bakaf az ritkán szokott hagyni menekülő utakat, ő egy ritkalogikusan és a témához eléggé értő valaki, ugye azt mondja, hogy 2015-ben például a késedelmi kapantot egységesen elengedték, magyarul ezek a cégek nem először állnak azelőtt a helyzet előtt, hogy valamilyen enged a késedelmi kamat, és a mostani helyzete, az alaptőke 20%-a az igés föld, de azt mondhatja Varga Mihály, hogy aki a kezét adta, az a törzsét is biztosíthatja később. Hát előbb-utóbb tulajdonképpen az lenne a cél, én azt gyanítom az egész mögött, hogy itt komplet iparágokat vagy üzletágokat adjanak oda valakiknek, tehát ez sem, ez sem kizárt. Na most az, hogy egyébként az egyes tégek milyen, uh, milyen üzleti modellt követnek az mindenkinek a maga dolga én a, a multinacionális tagválataimnak szoktam hozni azt a példát hogy például az olajtársaságok az emberiség történelmében azért <coughs> üzleteltek a szádánféle féle Irakkal, meg a Karafi féle Líbiával is, tehát az alkalmazkodó képességük azért elég nagy, hogy ki, miért marad Magyarországon. Hozzáteszem, hogy volt olyan múlti vezető, magyar, magyarországi lányvárat vezető, aki a beszélgetés során elmondta, hogy hogyha nem fogja tudni bebizonyítani a cégnek a cégvezetésnek azt, hogy érdemes itt maradni, akkor, és van rá példa kelet-közép-európában, mert Szlovákiában ez történt néhány éve, a múlti fogja magát kivonult, a termékei forgalmazását átadja egy disztribútorcégnek, cégnek, ha az egy cégnek, ettől egyébként Szlovákiában az árszínvonal azonnal nőtt 20%-ot, és mai napság már ugyanott tartanak, hogy ugyanolyan fizetési problémák vannak, és eszméletlen káosz van. Na most azért ne felejtsük el, mert most már régóta a cégekről beszélünk, hogy azért ennek a sztorinak a végén van 10 millió potenciális beteg. Akivel meg azért jellemzően nem látják. azt árulja a el nekem, a ugye a sajtóban megjelentek szerint a tőke 20%-ának elengedését várják a cégektől. Ez a 20%, ez hogy jött ki? Miért nem 40%? Hát, nem tudom. Az 20 a 20% az 5-de. Az Elnézést. Ez egy korhatáros műsor, ez kurvasok. Valaki a hasára ütött a kormányba, és azt mondta, hogy legyen 20. Én hallottam olyat is, hogy 2005-ben, amikor befagyasztották a gyógyszerárakat, akkor az... Jó, de aztán gondolja, nekem volt már olyan cég a cég megnevezése nélkül, amelyik ebbe a tárgyalások folyamán belement, amelynek 100 millió forintnál nagyobb követelése volt? Na, ennyire senki se hülye. Tehát ez, ez, egyszerűen, ez egyszerűen pénzügyileg, számviterileg... De ennek a tárgyalásorozatnak állítólag. nem vállalható fel. Hát de ennek ugye nincs. most be kéne fejeződni a február végéig. Hány olyan cég van, amelyel megállapodtak? A zömével megállapodtak, a kisebb részével állapodtak, meg hogyan van ez? Mi úgy kalkulálunk, hogy maximum ilyen tíz cég lehet, aki valamennyit engedett, hogy így mondjam. A valamennyit az mennyi árulja már el? Hát én egy-két százal, egy százaléka az árbevételük 1-2%-a lehet már. Tehát semmi képesen haladja meg az ötöt. Százalék. Őt alatt van, egészen biztosan. Ezt a kormány miért nem kommunikálja? Annak érdekében, hogy a többiek megijedjenek? Majd a kormány kommunikál, remélünk, reméljük. Hát 29-ig kell lezárulni a dolognak, a kormány utólag szokott kommunikálni. Mi, mi Kívánok, hogyha nem állapodnak két. meg. Ugye azt mondja ez túlzós leegyszerűsítés a helyzetek, és korábban is volt arra példa. Emlékszem, mondja Varga, 2015-ben késedelmi kamatot egységesen elengedték. Most egy kicsit többet szeretnénk kérni a beszállítóktól. Azt is látni kell, hogy ezek olyan vállalatok, amelyek az évek alatt jól tudtak alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, hogy a kórházak adóssága rendre újra termelődik. Hogy mi miatt, az a legfontosabb kérdés. Az állami számvevőszék, illetőleg a Kehi által végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy sajnos nem minden az üzleti szabály betartása szerint zajlik ezen a piacon. A vizsgálatok, illetve hozzá eljutatott NAV jelentések alapján mondhatom, hogy igen, az esetek nagy része ilyen típusú költségvetési csalás, ugye ez Bakay Zoltának a kérdésére vonatkozik, hogy ez korrupció-e, ehhez alkalmazkodott egy vállalkozói kör. Na most van egy. Van egy Azért ez elég az súlyos életem, vád? Persze, van egy ember az életemben, aki nem szereti a. A mindig, hogy te mindig ezt csinálod, jellegű kijelentéseket ez a feleségem. Na most én nem szeretem az olyat, amikor konkrét példák nélkül vagy általánosítva ráhúznak egy, egy ágazatra egy, egy állatot vagy egy jelmezt, ami a korrupció jelmez. Hát ez éppen olyan, mint mintha azt mondanám, hogy. Hát bizony úgy tapasztalom, hogy az. De a korrupciót azért korrupció. nem értem ráskőr, hiszen egyébként egy aláír szerződés van egy konkrét összegről. Ezek szerint az az állam, amelyik ebbe belemegy, az eredetleg úgy írja alá, hogy tudja, hogy korrupció, de amikor ki kell fizetni, akkor hirtelen azt mondja, hogy korrupciós nem fizet ennyit. Ez abszurdum. Ez az, ez az. Ez éppen, ez éppen olyan, mint hogy azt mondja a kormány, hogy hát mi úgy, úgy látjuk, hogy vannak tégek, akik ugyanazt a terméket ugyanabban a volumenben két különböző kórházban. És ez akár. hogyan van? Dupla áron szám, ö, ö, visznek, miközben a, az államnak két szerve, és az egyik a miniszterelnökség ellenőrzi a közbeszerzéseket. Hát utólag, ma, akkor a, azért, azért mondtam, hogy bármilyen rossz helyre címzi ezeket a dolgokat, címez a miniszterelnökség munkatársainak, akik ellen, ö, ellenőrzik a beszerzéseket. Én azt kérdezem öntől, hogy márciusig olyan nagyon sok nap nincs. E be fognak e fejeződni a tárgyalások, illetve ön mit gondol, hogy 29-én, éjfélkor mi lesz a helyzet? Hát átfordulunk március 1 de a vicces véletére, én, én alapvetően a következőt gondolom, a kormányzati előterjesztést a kormánynak kell tárgyalni. Az első kormányülés az március 4-én van. Ha szerencsénk van, a döntés születik arról, hogy ki kell fizetni a december 31-i adósságokat, nyilván ezekkel a minimális kedvezményekkel csökkentve, amiket az előbb említettem. Ezt lehet elhúzni, tehát lehet azt mondani, hogy, hogy na, akkor ilyen büntető jellegen még egy kicsit várok fel egy-két hetet, és majd áprilisban fizetek. Volt már erre is példa, de én azért abban bízom, hogy megvan egyébként az adósságrendezés a dedikált összeg, tehát a kormány ezt ki fogja fizetni. A nagy kérdés az hogy ezután a nem, nem túl jó sikerült politikai akció után mi lesz a kormány reakciója, hogy ez a kormányban dühöt szül, és megmutatja, hogy csak azért is kiszúrok az ágazattal. De hogyan tud kiszúrni? Hát számtalan. számtalan Mondjon o, egyet. Gazdasági versenyhivatal. Jó, nézze, hogyha van mitől a tartani ő... ha, ha van mitől tartaniuk a cégeknek. Nézze, ez tényleg egy olyan dolog, hogy az ember ezt Ezután a beszélgetés után eddig azt gondolta, hogy gyanúsan néz az államra, ezt követően meg úgy gondolja, hogy gyanúsan néz az államra és meg a partnereire is, mert ez egy olyan mechanizmus, amely évek óta megy, egy olyan mechanizmus, amit az ember egyébként el se tud képzelni, mert nem tudta, hogy ez egy piac, ez egy zsivvásár, ahol egyébként alkudni lehet nem alkuképes termékekről, márpedig, hogyha ez két fél között megy, akkor innentől kezdve mind a kettő gyanús. Hát az a gyanús, ami nem gyanús ugye mondja perikán hatalúban. Nézze, mindenki azt gondol, amit akar. Egyik, nyilvánvalóan, mindegyik területen hatalmas pénzek, hatalmas rendszerő van szó. 2000 milliárdot költünk egészségügyben egy évre, évben. Ahol hatalmas pénz van, ott, ott vannak szabálytalanságok is, adott esetben vannak visszaélések. De én erre azt mondom, hogy ezeket föl kell deríteni, tiszta, tiszta rendszereket kellene teremteni, és a tiszta rendszerekben mindenki máshogy mozogna, mint abban mondhatni Kacsvazban egyébként, ami 30 éve itt az egészségügy területén. Köszönöm van. szépen a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az apropót, és azt sem mondhatnám, hogy mindent megértettem, pedig nem beszélgettünk röviden. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra! Hogy kevés való, hogy kevés való. Nincs egyetlen ember sem, aki Fiala János, hogy ott Niedermüller Péter van a vonalban, a beszélgetést az Erzsébetvárosi Önkormányzat támogatja. Hát nagyjából egy órát leszámítva én végignéztem ezt a tegnapi közgyűlést. Nem állítanám, hogy nem volt érdekes, de... Hát büszke nem voltam arra azokra az emberekre, akiket oda delegált a nép, és önt pedig tökéletesen naívnak gondoltam, hogy ő mennyiben feltételezte, hogy egy 10 órakor kezdődő költségvetést is magában foglaló közgyűlés véget ér, és mi kettőkor találkozhatunk. Ez olyan optimizmusra val, ráadásul ön még idősebb is nálam, amit nem is tudok semmivel sem magyarázni. Hát az optimizmus az mindig fontos. Az ember azt gondolta, hogy olyan előkészítettségi állapotban vannak a dolgok, aminek az alapján mondjuk egy négy órás ülés elegedő ezeknek a pontoknak a tárgyalására, hát ennek teljesen igazán magának a költségvetési vita tartott két és fél órát, úgyhogy valóban azt kell, hogy mondjam, hogy rendesen félre mértem az időt, vagy félrebecsültem az időt. Egyre kontúrosabb az, amit az ember érzékel az önkormányzatok viselkedésében és az állam viselkedésében is, mint ugye október 13-án, hadd kérdezem meg, mennyiségi vagy minőségi változás állt ebben be országosan, illetők Budapesten? Hát én az gondolom hogy mindkettő. Hát azért az mégiscsak egy fontos szempont, hogy Budapesten az ellenzéknek többsége van a kerületeinkben, és ezen keresztül a fővárosi közgyűlésben is. Ez mindenféleképpen egy jelentős változás a korábbi állapothoz képest. És lehet persze azt mondani, hogy ez csak a főváros, meg ez csak az önkormányzatok, de hát mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzatok azok egy nagyon fontos terepét jelentik a politikának, hiszen a választópolgárok legközvetlenebb módon ott találkoznak azzal, hogy a különböző pártokhoz tartozunk. Eben önnek igazából én azt az kérdezem, hogy ilyen pozitálni. magasról indulunk, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire tudunk leszállni, lefelé jövő héten is igényt tartok önre. Ugye akkor hétfőn fogunk találkozni, mint kiderült a tegnapi elmaradásokán, ugye ez beírta a hogy, hogy az a központosítás, ami eddig is jellemző volt a Magyar Államra, vajon annak okán, amit október 13-a produkált, milyen mértékben fokozódott az elmúlt időben, illetőleg a jelen eseménye kapcsán mit gondol, hogy mennyire fog fokozódni a mostanihoz képest? Viszont az a benyomásom, és lehet, hogy meg én azt fogja mondani, hogy naiv vagyok, hogy optimista, hogy ez a dolog nem egészen tőlt még el. Én úgy látom, hogy a kormány részéről is megy egyfajta, nem tudom, jó szó-e, ez egyfajta hezitálás, egyfajta bizonytalanság van, hogy hogyan kellene ezt a jelenlegi helyzetet kezelni. Ez szerintem egyébként igaz a másik oldalra, tehát az önkormányzati oldalra is. De egy dolgot tisztázunk. Azt mondja meg nekem, hogy azt én jól érzékelem, hogy az, amiről mindig beszél a kép kapcsán, hogy azért ugye ez inkább ellenfél, mint partnerség, miközben permanensen az utóbbit hangoztatja, mármint az állam. Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban egészen nyilvánvaló, hogy egy ilyet inkább ellenféllel kell megküzdeni. De ugyanez vonatkozik az önkormányzati oldalra is, mert azért nagyon sok megszólalásból az derül ki, egyebek közt például az önéből is, hogy azért ez viccaverza működik. Én azt gondolom, hogy vannak nem, különbséget teszek. Vannak dolgok, ahol szerintem lehet normális kompromisszumokat jötni, de vannak dolgok, ahol a kompromisszumok nem érinthetik az elveket. És hogyha szabad mondanom egy példát, akkor én azt gondolom, hogy ugye a színházak finanszírozása körüli vita, meg az, hogy X legyen az igazgató az egyik színházba, vagy Y, az nem erről szól, hanem elvekről. Nevezetesen arról az elvről, hogy a kormánynak, az államnak nem kell, semmi köze nincs a kultúra, a művészet, a tudomány szabadságához. Tehát itt nem egyszerűen arról folyik a vita, hogy na most akkor hogyan osztuk meg a pénzeket, és ki melyik oldalra toljuk át, melyik színhez, hanem azt az elvet. És ezzel az elvel, azzal az elvel, hogy a kormánynak, az államnak, politikának békén kell hagyni a művészeteket, a kultúrát, ezzel az elvel én nem tudok kompromisszumot kötni. Arról lehet vitatkozni, még egyszer mondom, hogy kispista vagy nagyjóskal legyen valamelyik színházvezetője, de nem ez a lényeg. És ebben nyilván rá van kényszerülve mindenki. Hogy mi van akkor, amikor vereséget szenved, mint hogy vereséget szenvedett tegnap? Akkor mi lesz, ne, mi, mi lesz az ön elveivel? Hát az én elveim a vereségektől függetlenül elvek maradnak, és is. Jó, de van meg... egy olyan szituáció, ahol az ember azt mondja, hogy vagy elszerűen, vagy se, hogy ön úgy döntött, hogy nem elszerűen, és folytatja. Nem. Defogtól történ ez történik. Én, én a hozzászólásomban is tegnap nagyon világosan elmondtam, hogyha lehet, hogy azt pont azt a résztől nem hallotta tegnap, én nagyon világosan elmondtam, hogy a színházak körüli cirkusz, ha szabad hát én a... nevezzem, az azzal kezdődött, hogy a kormány 2019. decemberében Így, egy döntés. Mert hogy ez neki jogában áll. Hát ugye, a, a, az, hogy jogában áll, azt én megkérdőjelezem, akkor áll jogában, hogyha az a terve, hogy a kultúra egészét gyarmatosítja. Jó, akkor de az, hogy jogában áll, az gyakorlatilag azt mondom, hogy ezt megteheti. Ezt tudja Igen. Hát, meg tudja csinálni. Na de pontosan arról van az, hogy nem csinálunk meg mit, amit meg tudunk csinálni, mert vannak elveink, vannak elkölcső és politikai, hogy ez egy mi, nagyon Ez mi? egy nagyon ingoványos terület, független attól, hogy én napi egy órát tudnék önnel beszegetni arról, hogy tényleg vannak -e elveink, hogy. Egyáltalán ugyanezt értjük-e elvek alatt ön, meg én meg a hallgatók? Ez egy nagyon fontos kérdés. Én azt érzékelem, hogy az elmúlt időben ez nagyon ingoványossá vált, miközben volt az életemnek olyan periódusa, amikor az nem volt e, gémánt, vagy nem tudom, mit szoktak mondani, e, keménységű, de sokkal kevésbé volt ingoványos, lápos, mint most. Én nem tudom. Én azt gondolom, hogy... Le lehet arról vitatkozni, vagy arról beszélgetni, és nem akarok, meg nem is tudok uh, ilyen filozófia mélységekbe leereszkedni, vagy magasságokba felemelkedni. De tud. Csak, azt tudom, Figyelj. csak azt, tudom, azt tudom, hogy a politikában vannak nagyon világos elvek, amelyeket be kell tartani. Az egyik ilyen elv az az, hogy a többség, a politikai többség nem arra használja a többségét, hogy a kisebbséget beledöngöli a földbe. Ma pedig magyarországon ez történik. Mindegy, hogy színházról beszélünk, vagy bármi másról, és ezzel az elvel én soha nem fogok kompromisszumot kötni. Akárhány vereséget is fogok elszenvedni. Igen, de hogyha most nézzük a színházak történetét, ami egy meglehetősen... Uh jó példa, akkor ugye létrejött az a törvény, amely aztán a végrehajtási utasításában, vagy a végrehajtási részében különböző alszabályokat is alkotott. Ez ugye összefüggésben volt a zaklató színházzal, amely zaklató amely Zaklató színházat, mint fogalmat is visszautasította a szakma, de azt mondta a kormány, és ez volt az ő ideológiája, hogy ahol olyan történetek vannak, mint amilyen történet volt adott esetben a VIX-színházban, akkor kevésbé volt aktív a katonánál, annál inkább. Azt követően egy olyan ideológiával, egy olyan e, értékrendszerrel rendelkező kormány, mint amilyen ők. Most ez egy másik kérdés, hogy ez tényleg így van-e vagy sem, de hivatkozni attól még lehet rá tehát, mint amilyen a Fidesz-KDNP, onnantól kezdve nem tűrheti azt, hogy miközben ő beszáll a finanszírozásba, azzal a pénzzel kényekedve szerint járjon el a szakma, mint ami egyébként korábban volt, és mint egy jó vagy rossz családapa, megfelelő rész aláhúzandó, azt mondta, hogy amíg az ég kenyeremet eszed, addig majd én eldöntöm, hogy hányra kell neked hazajönnöd. A, ugye ezt, hogy mondjam, önség gondolja komolyan, hogy ez a taklató színház ez nem más volt, mint egy ostaba és primitív. De ez az én szövegemben egyértelműen kiderült, ez Itt. egy, ez ez egy lehetőség mondom. volt, amivel ez, éltek. Ez egy. Na, de pontosan erről beszélünk. Pontosan arról beszélünk, hogy ilyen, hogy mondjam, ilyen ürügyeket nem használunk ki arra, hogy másokat, azokat, akiket... De, de, mi, de a politika olyan, hogy kihasználja és demokrát, azt... Nem, erről szól a demokrácia, hogy nem csinálok ilyet. Más országokban ez nem jut eszébe egy kormánynak szerencsésebb országba. Gondolja, hogy Hollandiában így működik ez? Vagy mondjam, Belgiumot. Hát ezer példát tudok sorolni. Nem, ez egy nagyon tipikus, sajátos politikája az Orbán kormánynak és ez az, amiben nem lehet kompromisatni. Mennyiben veszített, vagy mennyiben nem veszített? Mennyiben megfelelő az a amit használok, és amit Génimet Erzsébet a Facebook bejegyzésében tett közzé, ami arról szólt, hogy ezt a 6 milliárd, ezt a közel 6 milliárd forintot ezt egyébként megspendírozhatta volna, hogy a szülei annak idején fogalmaztak. A főváros az egy másik kérdés, hogy a főpolgármester és a mögötte lévő politikai erők nem így döntöttek, és ezt nem tették lehetővé. Először is én azt gondolom, hogy az, hogy a költségvetésben melyik összeget hova laknak, az nyilvánvalóan azoknak a felelősök, akik a várost vezetik. Tehát én vagyok az utolsó, aki azt gondolja, hogy neki bele kell szólni abba, hogy a főpolgármester milyen felelősséget vállal a költségvetésére. Ez az egyik oldala dolognak. A másik oldala dolognak, vagy mi ezt centre, ahogy szokták mondani, kiszámoltuk, hogy meg lehetett volna oldani eh, eh, azt. Mekkora csalódás a önnek az, hogy ez nem következett be? Egy olyan elveszerű embernek, mint ön nézzük, ez nem a csalódás kategóriája. Akkor mi más? Hát ez annak a kategóriája, hogy tudomásul kell venni, és én ezt egyébként örömmel veszem tudomásul, gyorsan hozzá, hogy az ellenzéken, vagy a fővárosban, most a többségen belül nem feltétlenül mindig mindenki ugyanaz gondolja. Ezt én tudomásul veszem, de nem hagyom, szóval. hogy elkóboroljunk. Ő ugye arról beszélt az elszerűségről, mármint a, ami a színházi dolgokat illeti. Ugye Itt. ott az ember eldöntheti, hogy megpróbál -e tiszta vizet önteni a pohárba, vagy sem. Itt most egy olyan kompromisszum történt, amely nem elég, hogy kompromisszum, de egyben, azt is lehetővé tette, hogy hosszú távon az a logika érvényesüljön, amit egyébként a kormány alkotott, mert ha egyébként az a döntés született volna, amit a Demokratikus Koalíció ajánlott ön illetőleg Ginémett Erzsébet szájából, akkor egyébként az a vágya a kormánynak, ami egyébként megvolt, azt nem tudta volna alkalmazni, hiszen egyébként kivette volna ezt a lehetőséget a kezéből, a fővárosi önkormányzat azzal, hogy a kizárólagos finanszírozást magára vállalja. Ezzel természetesen megharak. Kapta volna számos úját, hiszen nem jutott volna máshova pénz, de az elszerűség, illetőleg az elszerűségre való törekvés. És az, hogy én megmutatom, hogy saját magam derrixiát hogyan húzom meg annak érdekében, hogy azon a kevés területen, ahol én elszerűen működöm, tényleg elszerűen működhessek, és ne csak gondolkodjak, ez bekövetkezhetett volna. Ez a kompromisszum, ez egy nagyon gyakorlatilag kompromisszum, de ennek mindannyian megiszak az árát, és a kormány hosszú távon azt mondja, hogy hihi. -hi. Ez akkor ne beszéljünk félre, hogy ő mondta, vagy ne beszéljek félre. Én egyáltalán nem vagyok boldog ezzel a kompromisszummal. Egyáltalán. Nagyon súlyos fenntartásaim vannak, de ugyanakkor van egy másik helyzet. Nevezetesen azt, hogy ugye egy, bármennyire is fontos, és majd, majd azt fogja mondani, hogy... Aha, ne találja hogy ki az, az én gondolataimat, az elvét, és se találunk van. ki az önét. Igen. Hogy feladta az elvét. De ez egy olyan helyzet volt, amikor két dolog között kellett választani. Az, hogy akkor kitartunk, mármint a demokratikus koalíció, a vésőkig amellett, hogy ö, ö, a színházakat nem adjuk, énnek ez egy nagyon szimpatikus álláspont lett volna, de ugyanakkor el kell is azt, hogy ezzel nem lehet veszélyeztetni azt, hogy az egész ellenzéki koalíció a fővárosban esetleg moja. Nekünk ez volt a legfontosabb cél, hogy ezt megőrizzük, hogy tovább tudjunk együtt dolgozni, és ezért mentünk bele ebbe a kompromisszumba, amit én még egyszer elmondok, én nagyon-nagyon nem szeretek. Azt mondja meg nekem, hogy ebben a barlangrendszerben, ahol mi most vagyunk, hol helyezkedik el annak a két polgármesternek az átállása, akik egyébként megerősítették a demokratikus koalíciónak azt a frakcióját, ami korábban nem is létezett, hiszen korábban nem voltak frakció a közgyűlésben. Nézd, hogy a, a két polgármester, Kis László és Taniszló Sándor, milyen alapon hozták meg a véső döntésüket, azt megmondom, őszintén, nem tudom, én nem beszéltem velük erről. Egy dolgot tudok, mert ezt viszont hallottam, vagy erről tudok tétszerűen, közvetlenül, hogy itt nem arról volt szó, hogy valaki valahova csábítatott valaki hanem arról, hogy ez a két politikus úgy ítélte meg, hogy az a párt, amikben ők eddig dolgoztak, Kislászló nagyon hosszú ideig volt annak a pártnak a tagja, szaniszló is. is úgy ítélték meg, hogy ez a párt már nem ugyanaz a párt, és ebben a pártban ők nem tudják meg... De az az, az, az, az, az az elszerű ember, aki a Néder az nagyon jól tudja, hogy akkor ennek az ember hangot ad, ezzel kapcsolatban vitákat folytat, és a legvégén azt mondja, Én hogy a Sárnálom nem sikert, ennek semmilyen nem volt, az így egyadt a világen. Igen, de lehet, hogy azért nem volt semmi semmilyen tanuljele, mert nem kívánták így utólag kivinni azokat a vitákat. Erre azt mondaná, mondaná az ön főnöke, egy Fári. Hát, hogy az én főnökünk erre mit mondasz, én nem tudom. Én, én ismerem, gondolom, ön is valószínűleg ismeri. Ez ez lehetett, valószínűleg ez lehetett az oka, hogy úgy ítélték meg. De van egy másik magyarázat is, ez az enyém. Ezt én nem tudom, hogy ez tényleg így van. Az is lehet, hogy egyszerűen elvesztették a hitüket abban a pártban, amelyikben ilyen hosszú évekig dolgoztak. És ez így van, ez egy nagyon szomorú dolog. De hát ez az ő egyéni és egyedi döntésük, ezt azt gondolom, hogy tudomásul kell venni, e, azt csak csöndesen jegyzem meg, hogy itt nem arról van szó, és nem az a fő kérdés, hogy melyik pártnak hány taguk akciója van a fővárosi közgyűlésben, hanem az, hogy ki, hol, melyik politikai közgyűlésben... Oké, oké, oké, oké, de meg. hogyha közben a színházakra megyünk, mert ugye nem vesztettem el a fonalat, akkor ugye Gulyás Gergely és Lánk Zsolt egykövet fújnak, Lánk át a fél órán át fél 8 és 8 között. E, hogy azt mondják, hogy a demokratikus koalíció hogyan revolverezi a főpolgármestert különböző ügyekben, például a színházak ügyében állítja olyan helyzet elő, elé és elő, meg egyáltalán után, hogy olyan ötlet születik, mint amilyen volt a Szabadtér Színház igazgatói pályázatával kapcsolatban, amelyet egyértelműen minősített az a szakmai bizottság, amely szakmai bizottságot a közgyűlés állított ki egyebek között. Ugye azt így érdeklődéssel hallgatnám, hogy Láng Zsolt honnan tud arról, hogy a DK zsarolta, vagy nem zsarolta akár a főpolgármester urat, akár bárki más. Ezt egyszerűen nem veszem komolyan, mint hogy számos más dolgot sem tudok komolyan venni, amit Láng Zsolt mond. De azt kell, hogy mondjam, erről sem szó nem volt. Voltak kemény tárgyalások. Ez igaz? És az is igaz mindig alávetette magát annak a legvégső dolognak, legvégső célnak, hogy semmi ne veszélyeztesse a koalíció további működését. És azt is mondani kell önnek, mondanom kell önnek, ha úgy alakul az élet, és úgy alakul a világ, hogy 2022-ben a mostani ellenzék fog nyerni, és majd mi fogunk kormányt alakítani, akkor is lesznek ilyen viták. És a harmadik, amit mondanom kell, az, hogy a vita az egy normális társadal, egy normális demokráciának az alapelve. És pontosan az jelenti a mai kormányt, a Fidesz és Langsholtot, hogy csak ilyen kategóriákba tud gondolkozni, hogy zsarolás. Szó erről nincs. Ez egy erős vita volt, ez egy szembedélyes vita volt, aminek a végén egy hát olyan döntés született, amilyen, amit én személyesen nem szeretek, de politikailag elképzelhető, hogy lesz haszna, vagy van. Haszna. Egy jelen pillanatban azt sem lehet nagyon tudni, hogy ez egy működőképes dolog-e, hiszen Bán Teodóra teljesen joggal azt mondta, hogy ennek a cégnek a szétválasztása minimum az, amely kell ahhoz, hogy ő érdemben el tudjon gondolkodni azon, hogy a felét elvállalja-e, már ami a Maggyis-szigeti szabadtéri színpadot illeti, hiszen az a, a az egy lap, amit tegnap beterjesztett Karácsony Gergely főpolgármester a közgyűlés idején, az erről egyáltalán nem rendelkezett tudtommal. Hát ez így is van, és ugye nyilvánvalóan majd most jön el a dolognak a nehetős. Eltűnt a hangja. Hello. Most már javul, de még tekerjük fölfelé. Halló, nem tudom fölfelé tekelni. De most ez így jó lesz. Igen, én jó. Bocsánat, tehát ugye most a neheze természetesen dolog, mert az lehet hozni egy ilyen döntést, amit meg is hoztunk. A kérdés az, hogy ez hogyan implementálható, hogyan valósítható meg, de hát nyilván majd most a úr és a környezete eh, elkezdi az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. Nyilván nem lesz ez egy egyszerű dolog, ezt én már tegnap is láttam, de hát meg kell próbálni, hogyha most ez a kiút, vagy ezt gondoljuk, jár, hogy ez a kiút, akkor meg kell próbálni, hogy ebből mi fog kijönni, de önnek természetesen igaza van, nem tudjuk, hogy ez az úton valóban végig lehet -e menni. Beleértve, hogy ez ezügyben tudtommal folytatódnak a tárgyalások, hiszen március elsőjéig kell megegyezni, és ez, ezekről a tegnapi fejleményekről még valakinek egyeztetnie kell a kormány meg, megfelelő emberével. Ez pontosan így van, ez nyilvánvalóan maga a főpolgármester lesz, hiszen eddig is ő tárgyalt ebben a dologban a Gulyás miniszterrel, gondolom ez a dolog továbbra is így fog menni, vagy lehet, hogy valahova delegálják kölcsönösen, ezt nem tudom ebbe a fővárosi közgyűlésnek a tagjai már nyilvánvalóan nem fognak részt venni. Ezt most ott annak a, hogy mondjam, főpolgármesteri kabinetnek kell megoldani, melyik ezt a megoldást kidolgozta. De nekem azt értelem kell, hogy például ebbe a bizottságba miért Hassai Zsófia és Tóth József kerülnek, akinek a színházi tudásukról én sokat nem tudok beleértve, hogy Tóth Józsefnél hallgatagabb közgyűlési tagot keveset hord a föld a hátán. Hát ez ez valószínűleg azért, mert e, Tóth József pontosan ismeri ennek az egész fővárosi közgyűlésnek a menetét, pontosan tudja, hogy ez hogyan működik, és nem szeret ezekben, a, amit én nagy szimpátiával nézek egyébként, nem szeret ezekben a rituális megvalósításokban részt venni, amit egy-egy felszólalás e, jelent, e, hogy Mér Hassai Zsófia és Mér e, Tóth József került ebbe a bizottságban, arra én nem tudok válaszolni, ez a főpolgármester úr döntése volt, e, lehet, hogy a politikai szerepük, politikai jelentős. És nem feltétlenül szakmai tudásuk, de az is lehet, hogy van valami olyan szakmai tudásuk, amiről én viszont nem tudom. És hogyan tekintünk gulyás gergeinek arra a tegnap előtti megnyilvánulására, hogy ha nem bán -e od akkor hogy sincs, ami azért valami egészen elképesztő határozottságra utal? Hát én ugyanazt tudom mondani, amit az előbb mondott, vagy idézte Lánk Zsoltot. Én szerintem pontosan ez a zsarolás. Tehát itt megint csak azt kell mondanom, hogyha egy személyhez ilyen módon ragaszkodik a kormány, és az, hogy, hogy ha ez nincs, akkor nincsen semmi más, akkor én megkérdezem ennek a politikának a racionalitását, és akkor azt mondom, hogy akkor jó, akkor zsarolgassuk egymást, akkor álljon ebből a politika. Szívesen megkérdezném, hogy mondjam a választópolgárokat, hogy mit gondolnak erről a stílusról, de hát ön is tudja, hogy erre Nincs, úgyhogy azt kell mondanom, így működik ez a kormány. Mindenki vonja le, tőle, okay, a Oké, én ezt értem, de most akkor nem tudom, hogy éppen a magasságát Jó. tekintve hova fogom önt és magamat pozícionálni, önnek ezt nem kell tudomásul vennie, de én egyre inkább úgy tekintek a közgyűlésre és a fővárosra, mint egy alternatívájára annak, amit a parlament kínál. Én tudom, hogy ez egy rossz fogalmazás, jobb hiány mondom ezt. Eddig érthető vagyok, ugye? Hát én azt remélem, hogy igen. Az, amit e tekintetben a parlament mond, azt, vagy ami a parlamentben történik, az többé-kevésbé látom. Az is tény, hogy a közgyűlés tevékenysége még, tehát nem telt el annyi idő, hogy a olyan határozott körvonalak jöhessenek létre, mint amilyen határozott körvonalak kialakultak a parlamentben, de ha a tegnapi közgyűlést nézem, akkor azért ez még egy mutáló hangú kamasz amelyben, akinek a személyében én még nem látom, hogy hogyan fog viselkedni azokkal szemben, akikkel szemben a saját elszerűségét szeretné felmutatni, hozzátéve, egy időnként ezt az elveszerűséget vélem felfedezni. Kétségtelen, hogy nagyon kritikus vagyok. Az nem baj, hogyha nagyon kritikus, önnek is és mindenkinek, nem csak hogy joga, hanem szerintem kötelessége is, hogy nagyon kritikus legyen, különösen velünk az ellenzékkel szemben. Mert ugye van itt egy alapvető feladat, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ugye mi azt mondjuk, hogy mi másként, jobban, mm. demokratikusabban kormányoznánk. Nyilván ezt most a következő években, részben a fővárosi közgyűlésben, részben a helyi önkormányzatokban meg kell mutatnunk, hogy ténylegesen ezt tudjuk csinálni. Tehát, hogy nem csak beszélünk, hanem ezt a jobb, demokratikusabb, nyitottabb kormányzást át tudjuk fordítani napi cselekvésekben. Én elfogadom azt, amit ön mondott, Ez egy nagyon szép hasonlat volt, hogy azt mondja, hogy ilyen mutáló kamasz, hogy hogyan fogalmazott, Úgy. valóban én is azt gondolom, hogy a fővárosi közgyűlés. Thank <laughs> you plusz hozzáteszem, egy sor önkormányzat még most formálódik. Tehát azért néhány hónap eltelte után nyilvánvalóan, hogy sokan vannak még, akik keresik az utat, hogy hogyan lehet mit a legjobban és a leghatásosabban képviselni. Én azt is elfogadom egyébként, hogy a, a főpolgármester úrnak és a környezetének azért ez egy irdatlan kihívás és feladat átvenni egy ilyen nagyvárosnak az irányítását. Nyilvánvalóan lehetnek ebbe, hogy mondjam, botlások, vagy lehetnek Tlenkedések. Vannak ilyenek a kisebb önkormányzatokban is, de összességében én azt gondolom, hogy most is látszik, hogy ez egy alternatíva, ez egy másfajta világ, amit mi megjelenítünk, és azt remélem, hogy ez napról napra, hétről hétre, erősebben fog látszódni, hogy igen, igen a ez, ez, ez, ennek központi van jelentősége alternatív. van, amit mond, hogy egyébként a hétköznapok hogy alakulnak, mert azért lehet, hogy nagyon sokan azt mondják, minket hallgat, hogy ez nagyon szép dolog, hogy a Niedermüller beszélget a fialába, de közben egyébként mit fog ez eredményezni az én életemben, és hát nekik is adni kell valamit, sőt, Elsősorban nekik kell adni valamit. Így aztán azt kérdezem, hogy korábban az Erzsébetvárosi városi közgyűlést azt nem közvetítették, mert hogy ugye az önkormányzati tévéhez csatlakozott Erzsébet város önkormányzata. Az, az, azért tudomásom szerint nem. Nyilván korábban is, elő, vagy szövég előval korábban is nyilvánosak voltak ezek az ülések, legalábbis egy részük, de hogy ilyen fokú nyilvánosság, hogy közvetítve lenne, tehát reális időben közvetlenül onnan a, a teremből közvetítve lenne, arról én nem tudok, hogy lett volna. Én azt gondolom, hogy ezt mi vezettük be, igen. Azt kérdezem Öntől, hogy ami a buli negyedet illeti, hát ugye a költségvetésükhöz az az 1 milliárd forint nem érkezett be, amit Ön levélben kért a polgármest. Az országgyűlés, vagy az országgyűlés féli elmondtam a miniszterelnöktől. Igen. Ugye nem, hogy nem értjük, hogy még csak válasz se érkezett, de hát ezt nyilván a miniszterelnök úgy gondolja, hogy vannak olyan kerületi lakosok, vagy vannak olyan kerületek, ahol az ott élő embereknek nem kell válaszolnia, hiszen itt nem arról volt, hogy én kértem magamnak egy fillért is, vagy az önkormányzatnak, mi kifejezetten az ott élő lakosok életkörülményeinek a változtatására, a javítására kértem. Azt kérdezem öntől, át... hogy az az önszabályozás, amit ön elvár a egyet bizonyos azért fe... annak cserébe, vagy annak fejében, hogy egyébként évfél után nyitva tarthassanak, azt megpróbálná valamelyest konkrétizálni? Mit kell nekik magukra vállalni? Nagyon szívesen, de csak a következő alkalommal, amikor beszélünk, mert holnap az a 28-a, az a határidő, amíg az ezzel foglalkozó munkabizottság le fogja tenni az önkormányzat asztalára ezt a kritériumrendszert, annak én semmiféleképpen nem fogok most az elő elébe menni, hiszen ez az utolsó egyeztetések még mai, sőt holnap reggel is tartanak, de hogyha megvan ez a kritériumrendszer, utána nagyon szívesen részletesen is beszélek róla. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, most különböző dolgokban nem kapnék bele, hiszen 7 óra 58 perc van, és 8 óra 4 perckor már Györgyev is lesz a következő résztvevő, nem nagyon panaszkodhatunk arra, hogy témahiányban szenvednénk. Ezt én is így gondolom, de hát ezért talán lesz még lehetőségünk egymással máskor is beszélni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre én köszönöm állást. Sétön. Viszont halásra! Önök Niedermüller tételt hallották, a fővárosi közgyűlés tagját, a 7. kelet polgármesterét. A beszélgetést az Erzsébetvárosi önkormányzat támogatta. A hangomon pedig azt hallják, hogy az egeret keresem, azt az egeret, amit egyébként megtaláltam. Jó reggelt lehet! A Gyorgyevics Benedek, a Városléget ZRT vezetője a beszélgetést, a Városléget ZRT támogatja. Úgy volt, hogy találkozom Bán Lászlóval, de Egyszerű, azt elfelejtette, amikor pedig nem felejtette el, akkor én voltam olyan állapotban, hogy nem találkoztunk. Ezt csak azért mondom neked, hogy minden szálon kötődöm a városligethez, azon kívül, hogy keresztül Kasul közlekedem benne, és tegnap óriási érdeklődéssel néztem azt, ahogy a közgyűlés erről vitatkozott, te követted ezt az önkormányzat tévén, a helyszínen, vagy bárhogy másféleképpen. Nem tudtam, mert közben sok száz dolgot kellett csinálni, de a kollégáim jelen voltak a közgyűlésen, úgyhogy azt hiszem, hogy relatív első van információ most öténtekről. Nagyon jó, amit mondasz, mert én tegnap egy órát leszámítva talán az egészet végignéztem, ugye ez tízkor kezdődött, és talán valamikor fél háromkor vagy háromkor kezdődött a zárt ülés, tehát öt óra volt, egy kicsit elhúzódott az ebédszünet, az nem fél óra volt, hanem hárnyed óra, és azt kérdezte tőlem az általad is ismert Christina, hogy ez egyébként minőségi, vagy milyen különbség, hogyha az ember újságcikkekből követi azt, hogy mi történik a közgyűlésen, vagy, vagy nézi a tévé közvetítését. Hát azt kell, hogy neked mondjam, hogy égésföld. és föld. Ég és so, föld. ehhez képest ég és föld, amikor az ember személyesen jelen van, mert az érzelmi involvátság foka sokkal magasabb, amikor látja körülbelül, amikor egy foci meccset az ember a helyszínen. Az még pluszban... És nem csak azt a pontot látja a pályának, ami, ahol éppen a labda van, hanem azt is, hogy az összes többi játékos hogyan mozog, és a közönség erre hogyan reagál, és ez az, ami alapján egy komplex élményre lehet szerteni. Nem, nem, egész nem egészen, cérteni, nem egészen cérteni, Bence, mert, mert akkor még ehhez tegyük hozzá, hogy anélkül, hogy bennfentesek lennénk, bár van időnként ilyen pillanat, uh, Azért ez még pluszban tud hozzájárulni az, amikor az ember úgy figyeli ezeket a megnyilvánulásokat, hogy közben egyébként egyszer vagy kétszer vagy sokszor jelen volt olyan találkozókon vagy beszámoltak neki, e nem mikrofon jelenlétében, olyan eseményekről, amelyeknek aztán a következményei jelentek meg ezen a közgyűlésen. Tehát különböző háttérbeszélgetésekben. Az aztán végképpen színezi a történetet, amikor az ember azt nézi, hogy amiről ő így vagy úgy tud, az egyébként akkor, amikor színpadra kell lépni, hogyan hangzik, vagy hogyan nem hangzik el. És azért tegyük ehhez mindenképpen hozzá, és nem csak a tegnapi közgyűlés, hanem azért összességében, a politikai színpadok tekintetében azért az mindig egy gondolkodtató feladat, amikor valaki nem politikusként, hanem laikusként, civilként, vagy mondjuk szakemberként néz rá ezekre a kérdésekre. Nagyon jó, amit mondasz, mert annak egyébként az erről alkotott képe, hát... Mondjuk úgy nehezen értelmezhető valószínűleg egy laikus számára, azok a politikusok, akik az életünket jelentősen érintő kérdésekbe összecsapnak egy közgyűlés színpadán utána, hogyan tudnak mosolyogva egymás mellett. Egyfelől egy ebben neked egy tízes skálán van igazad, de a másik, hogy közben amiről beszélnek, hogy annak a tisztelete mennyire, mennyiben nyilvánul meg, és hogy ne a városlégetről legyen szó adott esetben a színházak esetében mennyire gondolják azt, hogy itt nem csak intézményekről van szó, és az intézményekben dolgozókról, és a művészi arra, hogy oda vannak emberek, akik elmennek, és színházlátogatók, és mindenkire tekintettel kell lenni, és látszólag mindenkire tekintettel vannak, de hogy valójában mennyire vannak tekintettel, azt nehéz eldönteni, mert azért az a légkör, ami a politika oldaláról szépen, vagy inkább felhők sodródnak a színházi világ felé, vagy fölé, azért, azért meghatározzák a színház hétköznapi működését is, hogy ez vajon ugyanebben a formában van-e, a Városliget zrt éppen abból adódóan, hogy a projekt egészen másfajta megvalósulása, tehát egészen másfajta megvalósulása mint hogy egy színház működik. Ezt nehéz ugyanígy modellezni, de ez szintén kihat arra, amiről beszélünk. Ráadásul, anélkül, hogy te ezt elvárnád tőlem, én minden alkalommal egyébként a te környezetedben is hangoztatom, hogy lehet veled vitatkozni, lehet a te stílusodat számon kell. Kérni, de azt, hogy egy olyan szituációban, ahol te egy cég életében fontos ember vagy, de a politika szférájában, amely ezt az egészet átlengi, nem vagy az, és nem is akarsz az lenni, egy ilyen ember hétről hétre vállalja azt, hogy előre nem egyeztetett témákban beszélgessen valakivel, aki teljesen kiszámíthatatlanul kérdezi, és amely őt olyan állásfoglalásra is készthetheti, amit őknek kapcsán másnap felelősségre vonják. Tehát azért ilyen helyzetben lévő ember a Kejfej életében olyan nagyon sok nem volt, de az, hogy te az vagy, az biztos. Igyekszem, ezt ígértem, hogy lehető legtöbbször helytálni. Lehet, hogy az elkövetkező hetekben ez helyenként meg fog inogni, de ez nem a projekt életétől, hanem alapvetően a koronavírushoz köthető mozgásról fog szólni. Mert főszabály szerint van egy vagy két csütörtök, amikor nem leszek itthon, aztán majd meglátjuk, hogy ez valóban így alakul-e, vagy sem. Mert hogy ahova te akar akarsz utazni, de el lehet-e utazni egyáltalán? Igen, igen, igen, ez egy jó kérdés, hogy vajon például a jövő utáni héten a világ legnagyobb ingatlan fejlesztői szakkiállítása és vására a MITIMA Kán? 5 kánba negyedik alkalommal venne, vesz részt a Városliget ZRT, vagy a, vagy a Liget Budapest projekt, hogy ott Egyáltalán megtartják-e ezt a rendezvényt, vagy nem tartják meg ezt a rendezvényt, vállalják-e, hogy több tízezer ember a világ minden pontjáról összegyűlik kánba vagy nem, hogy lehet-e oda repülni majd két hét múlva, vagy nem lehet oda repülni két hét múlva, ezzel én is a laikusok tanács állok még egyelőre az események előtt. Persze ha egy vagyok, akkor állok rendelkezésre. Persze, Miklós egy fontos, zöld, ö, biztosabb volt a város Projektnek, annak az ideje lejárt. Ö, egészségügyi okokra hivatkozva lemondott. Én a múlt héten beszélgettem vele hosszasan, az nem rádió interjúban történt, hanem telefonon, így aztán annak a részleteiről én itt nem számolnék be, de az, hogy ő március elsőjével távozik a főveresi állatkert és növ... növény és állatkert éléről, arról nem lehet nem megemlékezni. Az első amit ennek kapcsán mondanék, hogy végtelenül sajnálom. Azt gondolom, hogy az állatkert, a, a főváros, a fővárosiak és Magyarország is nagyon sokat veszít azzal, hogy Miklós, a kiváló szakember, elhagyja az őr helyét. Ugyanakkor teljes egész szépen megértem és elfogadom, hiszen azért mégis egy negyed évszázada állt helyt ebben a történetben, és abban a, azokban a harcokban, amit az elmúlt időszak generált, az nem csoda, hogy e, még azt hiszem, hogy a nálánál fiatalabb és e, egészségileg jobb állapotban lévő embereket is megviseli, e, nemhogy őt, tehát e, végtelenül sajnálom, mert tényleg te előbb mondtad, hogy beszélgettél vele, hogy a Miklós egy félelmetes műveltségű, nagyon intelligens ember, akivel önmagában nagyon jó időt tölteni és bármilyen kérdéséről a világnak nem csak a szűkenvet állatkertről, a ligetről, vagy, a, vagy az ő szakmájáról beszélgetni, mert egy nagyon-nagyon színes egyéniség. Én bízom benne, hogy azért továbbra is az állatkert és a liget környékén marad, mert személy szerint nekem biztos, hogy szükségem van azokra a meglátásokra, amit az ő tapasztalatából hozzá lehet tenni. Itt a liget és környékének fejlesztéséhez. Szó szerint ezt mondtam volna, ugyanakkor azt is érzékeltettem a múlt héten, természetesen nem túl hosszú, mert nem ez volt, tehát nem, nem lett volna helye ennek, akasztott emberházában kötérről nem beszélünk, hogy azért azon érdemes elgondolkodni rádióinterjúm belül vagy azon kívül, hogy az, ami oda vezetett, hogy ő az egészségi állapotára való hivatkozással lemondott, az az út az hogyan jött létre, és hogy annak az útnak tényleg így kellett vol, így kellett alakulnia. Nekem efelől erős kétségeim vannak függetlenül attól, hogy ma 4.1.8 és fél 8 között egy szervezet vezetőjével úgy beszélgettem egy hazai gyakorlatról, amely számúra teljes képtelenség volt, mert arról volt szó, hogy technikai eszközöket és szolgáltatásokat az állapotára, államnak eladó cég, illetőleg ezen cégek szervezetének vezetője, ha nem is tudomásul veszi, de a hétköznap részeként tudja értelmezni azt, hogy minden évben alkú folyamat van arról, hogy amiben egyébként megegyeznek, azt egyébként mind a két fél úgy állja-e, mint ahogy az egyébként a szerződés szövegében van. Tehát egész egyszerűen azt tudomásul kell venni, ugye eljutunk a honpolához, aki ugye azt mondja, hogy focizni csak úgy szabad, hogy technikai szabálytalanságot sem lehet elkövetni, és akkor azt mondjuk, hogy ajjaj, aj, hogyan fog mit focizni, e és ez a szó értelmében vonatkozik a hétköznapokra is, hogy az ember egyébként megengede magának egy olyan gyakorlatot, e amelyre nem büszke, de amelyre azt mondja, hogy vagy így halad előre, vagy soha a büdös életbe se ő, se az a projekt, aminek az élén van, nem fog célba érni, miközben azzal kapcsolatban nem minden pillanatban állna a nagy nyilvánosság elé, de nem azért, mert annak büntetőjogi felelőssége van, hanem azért, mert a technikai szabálytalanságnak a szintjét azért megüti. Én, ha megengeded egy kicsit máshonnan közelíteném a, a biodom kérdését, egy kicsit visszamennék az időben, mondjuk 2008 elé. Ugye, két, akik még emlékeznek erre, 2008 előtt 2003-4-5-6 magasságába, jó pár, gigantikus, magáningatlan fejlesztés volt Budapesten. Hatalmas elképzelések, és ezeknek a jelentős része nem vagy nem abban a formában valósult, meg elég közelről ismerem, hiszen az egyik ilyet vezettem elég hosszú ideig. Ezek gyakorlatilag városépítészeti léptékkel is értelmezhető, önálló városrészek kialakításai voltak. És aztán amikor bejött a válság, akkor ezek majdnem mind Hanvába voltak, hol kisebb, hol nagyobb vezéráldozatokkal, attól függ, hogy a tulajdonos az mekkora kitettségeket vállalt, de van, ahol büntetőgyek, kanyarodtak a dolgok, van, ahol egyszerűen csak nem épültek föl azok az épületek, amiket ott megálmodtak, máshol meg teljesen lelassultak a folyamatok. És amikor az ember utólag elemzi, hogy vajon ezek a nagyívű elképzelések, ezek miért nem valósultak meg, akkor az én személyes megfejtésem erre az, hogy 2005-ben, amikor 15 éves alapokon állt a magyar piacgazdaság inkluzíva a finanszírozó bankrendszer, az ingatlanfejlesztés, az urbanista gondolkodás, az újszerű urbanista gondolkodás és minden, akkor 15 kötőjel 20 éves időtávra, fejlesztési időtávra megálmodott projektekbe belekezdeni, az legalábbis ambiciózus volt. Tehát, mintha egy 15 éves ember fölvenne 20 évre hitelt. Nem biztos, hogy van ennyi személyes törekrekordja. És egy kicsit analóg a helyzet, azt hiszem, hogy a 2014 utáni hat konjunktúrával, de 2014 után indultak meg az állami, önkormányzati és egyébként magánfejlesztések ismét a hét szűk után, és ezen a hajón ül egyébként a Liget projekt, és ezen a hajón ül egyébként a biodóm is, vagy éppen az összes jelentős, ingatlan fejlesztés, amiről itt a műsorban is szó esett. Hogy valóban kiérlet struktúrával csaptak-e bele a fejlesztők 2014-ben ezekben a fejlesztésekben, ez majd utólag értelmeződik. Én azt látom, hogy a, az a jogi környezet, ami mostanra kialakult, ugye most, mostanra már nincs lehetőség arra, hogy egy mondjuk egy kiváló kvalitású főigazgató Ö, több milliárdos vagy tízmilliárdos beruházásba kezdjen bele, hiszen a vonatkozó jogszabályok alapján ö, most már csak előkészítésre lehet az úgynevezett beruházás előkészítési alapból egyáltalán forrást kapni, majd az előkészített ö, előkészítési pénzekből elkészített kiviteli tervek, tehát nem víziók, hanem kész kiviteli tervekkel kell ö, közbeszerzést lefolytatni feltételes közbeszerzést és a kormány ezt követően dönti el, hogy egyáltalán hajlandó e pénzt adni vagy inkább a magára a projektet. Igen, hát ez egy fontos vonal, mert ugye uh, számos analogia és nem analogia van a Liget és az állatkert között beleértve, hogy a Liget Project részeként van értelmezve a biodomnak a megvalósítása is, hiszen Persányi Miklós a szó fizikai értelmében valósította meg azt, amiről Orbán Viktor beszélt, hogy mert nagyot álmodni, ami szoros összefüggésben volt azzal, hogy a vidám Park megszűnte után annak a területét hozzácsatolták az állatkerthez, amely nélkül egyébként a biodom ötlete sem születhetett volna meg, hiszen egyébként arra nem volt terület, az pedig, hogy ő Bán László volt Bán Lászlónál, mert úgy döntött, hogyha nem is személyesen, de az állatkert maga alkalmas egy olyan projekt a működtetésére, amire egyébként Bán László közvetlenül közvetve megámlotta a Városléges Zrt-t, az egy olyan ambiciózus elképzelés volt, ez egy jó kifejezés vagy sem, amellyel kapcsolatban utólag el lehet mondani, hogy kudarcot vallott, és egy szakember, mint te, ha egyébként ki lett volna, kérdve a tanácsa, hogy ennek így ebben a formában érdemesen nekifutni vagy sem, tartok tőle, hogy 50-50 alapon az történt volna, hogy azt mondta volna az, akitől tanácsot kér, egyébként ilyen volt, nem tudom, hogy volt-e, hogy ennek kockázatos így ebben a formában nekifutni Anélkül, hogy értékítélkeznék e fölött, azért a jogi egyetemen te magad is tanultad a teleológikus jogértelmezés fogalmát, amikor ugye a klasszikus példája ennek az, hogy mondjuk a <kül> Biblia szövegét olvasván az adott korba kell az embernek belehelyezkednie, szóval hát egy kicsit teleológikusabban nézem azért ezt a kérdést, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a biodóm ötletének felmerülésének időpillanatában ezek ennyire világos és elvágólagos ügyek voltak, mint most, de nyilván ezt én is csak távolról tudom szerintem azért ha nem is igen vagy nem azért az, hogy inkább igen vagy inkább nem is, én azt gondolom, hogy inkább igen ennek a mérete ennek a méretével összefüggő pénzügyi vonatkozásai azért azt arra utaltak hogy ez nem egy olyan, jó, tehát hogy ennek a, a, az állatkerti projekt megvalósításában való realizálása nem volt kockázatmentes ez kétségtelenül így van, és ezt e, nyilván bátran mondhatom, hiszen ebben a másodpercben az általam vezetett céghez tartozik a Magyar Állami Operaház megilletve felújítása is, ami szintén e, bizonyos kontextusban egy hasonló ívet rajzol azzal a különbséggel, hogy azért egy tisztán állami beruházásról beszélünk, azért a fővárosi e, beruházásnál egy picit más a helyzet, hiszen maga a Biodom projekt az e, ugyan kormányzati forrásból jutott addig, ameddig eljutott, hiszen a főváros minimális uh, szerepet vállalt ebbe, mármint anyagi értelme minimális szerepet, de egy olyan intézmény fejlesztette ezt, aki egyébként egy fővárosi intézmény, tehát azért ez jogilag nem is teljesen evidens, hogy ez hogyan lehetett volna uh, máshogy megindítani, de egyetértek veled abban egyébként, hogy egy ilyen volumenű beruházás az uh, beruházói, tudás nélkül, beruházói szakismeret nélkül, az mindenképpen egy, egy nagy vállalás és egy nagy vállalkozás, de nem állítom, hogy ez az egyetlen oka annak, hogy ez kudar. Nem, ez nem. Én, az én, van, az, igen. én nem régen beszélgettem valakivel, aki gyakorlatilag szerepel az én rádióműsoromban, hogy valamilyen történetét én a magam részéről mondtam neki, hogy biztos, hogy feldolgoznám valamilyen tanulmányban, amire mondta nekem, hogy már el vagyok késve, mert írja. Én azt gondolom, hogy... Nem tudom, hogy te teszed-e vagy sem, és ha igen, akkor bevallod-e, vagy adott esetben Persányi Miklós tette ilyet. Ez már rég egy olyan történet a Városliget, amit érdemes megírni, különösen egy olyan embernek, aki olyan információk birtokában van, mint te, amely egészen delikát helyzetbe hozza, és amellyel kapcsolatban a projekt elkészülte után, ügyvédje jelenlétében még mindig eldöntheti, hogy mi az, amit napvilágra hoz, és mi az, amit nem, és ugyanezt gondolom Persányi Miklósról is, hiszen nézve és hallgatva a fővárosi közgyűlést, és akkor közelebb jutva már a Városliget más részéhez, ahol felvetődik azoknak a közgyűlés tagoknak a felelőssége, akik egyébként lehetővé tették azt, hogy ez a gyakorlat létrejöhessen, amely után aztán Persányi Miklós kénytelen volt az egészségi állapotára hivatkozni, azért az olyan egyéni felelősségeket is megállapít a szó fizikai és nem fizikai értelmében a közgyűlésben, amelyben az egyes tagok Ugi Attillától Karácsony gergeig mindenkinek magánakban kell elszámolni, hogy ő egyébként eleget tette annak, amit ahogy annak idén fogalmazott, a költő után szabadon megkövetel a haza. Ez valóban így van, ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni. Én annyit hozzátenni, hogy amit én látok a Biodom projektből, az az, hogy maga az alapötlet, az, az egy kiváló ötlet, a világ állatkertjei ma ebbe az irányba tartanak, így válnak négy évszakossá, így hoznak be újabb típusú élményeket. Maga az alapötlet és annak az általam ismert tervei azok, azok világszínvonalúak, ez egy olyan ökoszisztéma, ami, ami tényleg kiváló működik, és mint turisztikai attrakció is szerintem elsőrangú. Az, hogy a megvalósítás útján hogyan megy, vagy hogyan nem megy végig, hogyan milyen jó vagy rossz döntések születtek, erre teljes rálátásom nekem sincs, még akkor is, hogyha a, én nem pont, is gondoltam, hogy pont, téged van, ilyen, ilyen módon kikérdezlek, vagy felelősségre vollak Az minden esetre éppen a két hét múlva esedékes utazásod kapcsán az embernek ott van a fejében, hogy mennyi mindent ír át a hétköznapjait illetően a világ, és nem háború vagy béke, hanem adott esetben egy járvány, hogy maga az idegenforgalom mennyire fogja megszenvedni azt, vagy szenvedi már most meg azt, ami van, és adott esetben egy elkészült városliget, vagy adott esetben a Szépművészeti Múzeumnak egy jelenlegi kiállítása, mennyiben fogja alul teljesíteni a nézőszámot abból adódóan, hogy miközben ő mindent elkövetett annak érdekében, hogy ez egy népszerű és látogatott kiállítás legyen, az, amit a koronavírus ezügyben tesz, nem a Szépművészeti Múzeummal szemben, hanem az egész ember, tehát az egész emberiséggel szemben, hogyan húzza keresztbe valakinek az egyébként teljesen jó számításait? Ez valóban egy gondolkodtató feladat, ugyanakkor azt tegyük hozzá, hogyha és amennyiben ezt a gondolatot tovább visszük, és az ember minden egyes esetben a Viszmajorra készül, akkor egyetlen egy helyes magatartás van a semmit. Nem Ebben tudás egy teljesen van, de ez a koronavírusos izé, ami most van, azért ebből az elmúlt időben 12 egy tucat nem volt, és az ember elgondolkodik azon, hogyha majd egyszer ennek vége lesz, és úgy fog gondolkodni, mint hogy úgy fog-gondolkodni -e utána, mint előtte vagy alkalmasint az, hogy ez egy potenciális fék legyen az ő agyrendszerében, vagy gondolkodásában az, az mennyire természetes vagy természetellenes? Ez egészen, ez egészen biztosan így fog történni. Tehát én tényleg csak az Ingatlanpiaci piaci analógiát tudom mondani, hogy akik a 2008-as válságba finanszírozóként, fejlesztőként, kivitelezőként, lakásvásárlóként, svájci frank hitelesként megégették magukat, azok sosem fognak úgy gondolkodni, mint az azt meg. Ezt közvetlen közelről látom, és ebben neked egy, egy tízes kállán tízesre van igazad. Azt kérdezem tőled, hogy ami a február tizedikei eseményt illetés, amelyről szerintem egyedül mi beszélgettünk viszonylag hosszasan kerek egy héttel ezelőtt, gondoltál-e arra, hogy ez volt az az egyeztetési fórum, ami után egyébként felmerült, hogy majd lesz egy egyeztetés a város zrt de már azt követően, hogy meg lesz a civil biztos, tehát ezt elmondta Kerper Frónius Gábor, hogy erre akkor kerül sor, de hogy ez volt az az egyeztetési fórum, amelyre egyébként azt követően, hogy nem ment el a Városliget és hivatkozott arra, hogy az ottani körülmények nem voltak megfelelők, arra, hogy ott azokat a szakmai egyeztetéseket, amelyeket egyébként a Városliget építési szabályzat módosítása kapcsán meg lehetett volna tenni. Tehát, hogy ez volt ez a hiányzás, amelyre azt mondja a város vezetése, hogy hát mi megadtuk a lehetőséget, most a változtatási tidalom kapcsán mit csodálkoztok. Most uh, először is uh, tiszta vizet a pohárba, hogy mi az, ami történt, és ennek egy részét lehet betudni, azt gondolom, a, az újonnan választott közgyűlés és a hozzátartozó operátus tintalanságának, és a többit mindenkinek a saját lelki ismereti és szabadságára bízom, hogy eldöntse. Tehát mi uh, kaptunk egy Bardóczi Sándor uh, hivatali e-mail címéről, egy naptár meghívót. itt most hagyj ne menjek technikai részletekbe, hogy mi a különbség egy hivatalos levél egy e-mail és egy naptár meghívó között, tehát az Outlookból egy naptárbejegyzés érkezett az office -liget címre, ezt egyébként természetesen mind a többi 300 ligetes e-mail címet folyamatosan nézzük, ez egyébként a recepción jön be egy naptárbejegyzés formájában. Ha ezt a meghívásnak, ami alapján részt kell venni a Városliget zrt nek a, a, a fővárosi uh, szervezet elképzelése szerint, akkor annyitok mondani, hogy máshogy látjuk a világot ebben az ügyben. Uh, ez megérkezett a recepcióra, a, utólag került egyébként elén. Ezen azt láttam, hogy a Városliget zrt n kívül még uh, körülbelül 15 darab e-mail cím szerepel a meghívottak között, Közte mondjuk ilyen, hogy ligetvédőkukat gmail.com, jó pár magánszemély, akiket egyébként természetesen a ligetvédők fórumairól aktivitásuk okán ismerünk. A levegőmunkacsoport a Greenpeace e-mail címe szerepelt még ezen és és négy vagy öt főpolgármester helyettesnek az e-mail címe, címe szerepelt. Amikor én ezt megláttam, egyszerűen a címzetti kört, másfelől a meghívásnak a módját, hogy egy naptár amikor senki meg nem kérdezte, hogy egyébként jó-e az idő, az így kell -e, akkor a terület vagyonkezelőjeként, mint aki, aki egy szabad szemmel is jól látható összeget, Költ a terület rehabilitálására, rehabilitálására kormányzati felhatalmazással, akkor én azonnal írtam egy hivatalos levelet a főpolgármester kabinetfőnökének, ebben másolatban ezt megküldtem a főépítésznek és a főtájépítész úrnak is, amiben arra kértem, hogy, hogy egy egyeztetés lehetőségét számunkra biztosítsák, ne pedig egy naptár meghívó alapján kelljen, egy, egy társadalmi egyeztetésen rögtön az elején részt venni. Én azt gondolom, hogy az a munka, idő, energia, felelősség és kormányzati felhatalmazás, amivel a Városliget ZRT rendelkezik, a, aki eddig kétszer kezdeményezte a Városliget építési szabályzatának a módosítását, ennek nem ez a módja és módszere, hogy mi egyébként természetesen én magam, Szívesen és sokszor megyek el eh, pofozózsáknak a megfelelő helyekre, voltam is többször, eh, de hogy egy ilyen társadalmi egyeztetéssel kellene indítani. Mondom, itt a meghívás módszertanával volt a legnagyobb probléma. Egyébként az a helyzet, hogy tegnapi napon megérkezett hozzám egy hivatalos válasz erre, és egy abszolút konstruktív válasz érkezett meg a, a főpolgármester kabinetfőnökétől, főnökétől, amiben azt írja, hogy felkérte a főépítész urat, és felkérte a főtájépítész urat, hogy akkor legyenek szívesek velünk. Jó, de ez kicsit kérdés, nem olyan, mint legyen. amikor nekünk zánkán azt követően kellett uh, uh, valamit csinálni, hogy a vasbeton megszilárdult és mondták, hogy vegyük ki a, a vasat belőle, és mondták, hogy hát ez már nehezen fog menni, azt követően megszilárdult, tehát, hogy tegnap megszületett a változtatási tilalomról szóló döntés, most uh, az egyeztetés az mégis mivel lesz kapcsolatos? Ez egy jó kérdés, ugye a változtatási tűralom az egy elég érdekes jogintézmény, azt szeretném itt a is elmondani, anélkül, hogy most itt nagyon mélyen jogászkodnánk. Mert pedig ez ugye nem lesz elkerülhető, hogyha jövő héten beszélgetünk, vagy egy harmadik alkalommal, mert ugye ezügybe Bardúci Sándor és Bán László már elég áldatlan vitába keveredtek levélváltásuk révén. Ez hogy áldatlan ez a vita, ezt nem ha, tudom. Én, nem én szem annak nélkül de minden esetre azt ki tudjuk, ki tudjuk jelenteni, hogy ez a folyamatban lévő végrehajtható építési engedélye rendelkező beruházásokat, ezt definiáltan törvény... Oké, rendben van, erre, de az, az összes többit, mert ugye maga az indoklás az így szól, a változtatási tilalom elrendelése Azért szükséges, hogy a tervkészítésének időszakában annak megvalósítását nehezítő vagy ellehetetlenítő új értéknövelő építési változtatás, telekalakítás, új építményépítés, meglevő építmény átalakítása, bővítés ne történjen a tervezési területen. Most ez fogalmam sincs, hogy kiterjed-e olyan dolgokra is, ami egyébként közvetlenül nincs összefüggésben az általad említett objektumok létrehozásával. De ez széles teret az a jogászkodásnak, ennyit mindenképpen leszögezhetünk. Ebben. De ez a jövő zenéje, tehát a... a jogászkodási lesz, tehát a jogászkodás fog eljönni, most az, annak a népi zenekarra fog játszani az elkövetkezendő hetekben, hónapokban? Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Tehát, hogy ez nem elkerülhető ilyen szempontból, hogyha a főváros egy politikai döntést akart hozni ezzel, akkor ezt megtette, hogy ennek szakmailag milyen következményei vannak. Ezt nehéz ma egészen pontosan felmérni. Ugye azért a változtatási tilalom egy jóval erősebb jogintézmény, mint az építési tilalom. Tehát, hogyha a főváros azon politikai vágyát és meghatározottságát szerette volna kifejezni, hogy nem szeretné, hogy új épületek jöjjenek létre a ligetbe. Akkor nem, ennél, ennél többet akar kifejezésre jutatni. Így van. Ezért a változtatási tilalmat alkalmazta teljesen tudatosan. Ugye a változtatási tilalom azt mondja, hogy a változtatási tilalommal terhet ingatlanon semmiféle értéknövelő változtatást változtatása hajtható végre. Tehát ez azért egy elég, elég érett. Én azt kérdezem tőle, ha ez mégis a hétköznapokban megtörténik, mert hogy a munka folytatódik, akkor ez milyen jó következményekkel jár? Mi fog történni? Imáron nem a ligetvédőkkel, hanem a, a fővárosi önkormányzat vonatkozó szerveivel fogja szembe találni magát a város de hogyan és miképpen? Vagy ne akarjam Ugyan... az ördököt a falra festeni? Hát mondjuk velük egészen biztosan nem fogja magát maximum uh, politikai értelemben szembe találni, hiszen ők nem hatóság, akik ebben az ügyben uh, eljárnak vagy eljárhatnak. Itt ugye az a kérdés meg kell vizsgálni tényleg tételesen, végignézve az egyes pontokat, hogy a jelenleg folyamatban lévő leszerződött uh, munkák tekintetében, most itt ugye a parképítésről beszélgetünk, tehát itt egészen konkrétan szét kell szállazni, hogy ez ezt követően a 70%-os készültségben lévő, két kilométeres futókört be lehet-e fejezni, vagy nem lehet befejezni. Ezt követően azt a sportpálya komplexumot, amelynek az átadását a nyári szünet elejére időzítettük, ezt be lehet-e fejezni, vagy ott kell maradnia ezeknek a kerítéseknek a jövőben is. Ezt követően Most mi a direktíva a város zrt hogy minden úgy folytatódik, mint ha nem lett volna a tegnapi döntés, vagy mi a frászkonyho? Ugye ebben a másodpercben ezt vizsgálják a jogászok. Az, hogy Én ezt értem, a végerec... hogy vizsgálják a jogászok, de közben emberek dolgoznak a Városligetben. Dolgoznak vagy nem dolgoznak? Azok az emberek dolgoznak, akik jogerős végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik munkának. És a végerecben. futókörön dolgozók? Ebben a másodpercben dolgoznak, mert a futókörhöz szükséges valamennyi engedély birtokában van a Városliget ZRT. És ezeken nem változtat a változtatási tilalom? az én értelmezésem szerint ebben a másodpercben ezen nem változtat, de vannak olyan meg nem kezdett munkálatok még, amik mondjuk a futókörhöz tartozó a környezetében meglévő zöld telepítéseken például kérdés, hogy változtat-e. Kihez Atul fordulsz változtat, az Úristent leszámítva, mondvan, hogy hogyha templomba mész az a magánügyed, az ügyben, hogy ezeket folytathatja-e a városliget vagy sem? Természetesen egyeztetéseket folytatunk az engedélyező hatósággal, vizsgáljuk ugye a, a magát, a, az egész jogi környezetet, én azt gondolom, hogy a következő beszélgetését már teljesen tisztán fogunk látni. Optimista hát, hát, és a vagy, de köszönöm szépen, ezek szerint az két hét múlva van, a jövő hét az még abszolválható. Főszabály szerint igen. Nagyon szépen köszönöm. Nem mondom azt, hogy nem ír gyerlek, mert a tegnapi döntés e tekintetben mennyiségi különbség és nem minőségi különbség. Hogy mi tudna minőségi különbség lenni, nem tudom, mert hogyha a tegnapinak nem lettek volna előzményei, akkor a tegnapi döntés mindenféleképpen minőségi különbség lenne. De ahogy itt rakódnak egymásra különböző rétegek, az ember csak egyszerre azt veszi észre, hogy ami minőségintet, hogy egész egyszerűen elveszti a szemmértékét, mert hirtelen lesz egy 6 méteres fal, ami azért mindenféleképpen minőségi különbség, csak nem tudja az ember magának számot adni azt, arról, hogy ezt ő hogyan nem vette észre, hiszen ezek fél méterenként, tíz centimétereként növekedtek hétről hétre, erről mi mindig beszámoltunk, de az, hogy nézd, ez milyen kurva magas már elnézés, 6 méter, ez csak úgy most mondja az ember, de egyébként lehet 12 méter vagy 200, tehát ez egy ilyen kínai fal nagyságú uh, izé, ami most uh, a te tevékenységed előtt húzódik, mint akadály. Írsz egy ilyen naplót magadnak, vagy nem írsz? Nem pedig, sokszor gondolkozom rajta, hogy talán érdekes lenne, meglátjuk majd, hogy, hogy hogyan. Jó, azért érdemes Emléktünk elkezdeni, mert az embernek az emlékezete az, az, az, az, az Lukas. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, most a jövő héten folytatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Önök, György beredeket hallották a Városliget ZRT vezetőjét, a beszélgetést magát a Városliget ZRT tette lehetővé és támogatta. 061-877-0877 itt most tütőkatának kéne beszélgetnie velem, de neki teljesen elment a hangja. Az, hogyha tehát az, hogy önök igény tartanak-e rám ebben a 24 percben, ami 9 óráig bennünket elválaszt, az ki fog derülni, én lehetőséget adok rá 061877, 0877, bármilyen témában, ha nem, akkor berek, nádak, erek, én a távozás, ahogy annak mondták, hinveszeire lépek, de ez most innentől kezdve kizárlag az önök telefonálási kedvének a függvénye. Egy 877, 0877, 7-perccel mulat fél 9. Petre zsemet örulni nem fogok, ha nem hívnak, rövidesen már nem fognak itt találni. Nulla tegi, nyolcast hetva nulla hét nachdem jó reggelt, Horváth, a reggeli telefonodhoz, hogy mondjak valamit az orvos technikai dolgokhoz. Én mondjuk 45 éve foglalkozom üzlettel azóta, ölt magán, vagy év, vagy egy élelők között, stb. Most figyeld, hogyha én egy, egy, egy kiló pogácsát 5 forintért veszek, hát annyi, annyiba kerül nekem, annyi az költségem és adom tízért, és sokra tudom a ennyiért, mondjuk magánembereknél, stb. De, hogy van egy óriási rendelő, akkor azt mondja, hogy figyelj, 20%-kal kevesebbet fog nekedért fizetni bár leszállítottad. Még akkor is maradt nekem 8 forint tehát a, a, a, a brutárból, tehát 3 forint vattom, akkor is van. Érted? És a végén azt mondom, hogy egye meg a fene, megtöröm az órom, de Én oradom, ezt értem, Péter, érte. de azt a magabiztosságot de... elvitatom tőled, amennyiben a te területedet egybeveted az egészségügyjel. Köszönöm ilyen, szépen, ez... elhiszem. Én Én ezt azzal vetem egybe, Péter, hogy nála 10 forintba kerül a pogácsa, az eladó gyanútlanul nekem odaadja, és én azt mondom, nézze, én tudom, hogy a Horváth Péternek 8 forintért is megéri, én most hetet adok érte, és távozom. Szegény fővárosi színházak, szegény mi. Szegény embert egész Magyarország húzza. 877 0877 először. 061-877, 0877 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! Ján azért telefonálok, mert a... Mi mester Bocsánat, jól ha? Igen. Vargaminiszter uh, úr, miért uh, nem tesz rendőrségi feljelentést, hogyha uh, ilyen információ... Az volt a válasz, el? hogy jogászok dolgoznak, ezen a kérdés ott volt. Uh, értem, köszönöm. de a jogászok dolgoznak ezen és az, amiről ön beszél. A kettő közötti különbséget, ha zongorázni tudnám, szerintem egy nagyon jó műsorvezető vagyok, de akkor egy jobb zongorista, még egy annál is jobb zongorista lennék. Szegény hoppolevvel, a technikai szabálytalansággal nagyon behette magát a fejembe. Jó reggelt! Jó regezt kívánok! A Ninden Péterrel történt beszélgetéshez kapcsolódó jutott eszembe, hogy ugye ő azzal kezdte a színházi témát, hogy ő neki elvi kérdés, hogy a politika ne akarjon beavatkozni a kultúrában, művészetben, stb. stb. stb. stb. Ezek után egy elvileg szakmai bizottság 7 Nóra Bán Teodorát javasolja igazgatónak. Semmilyen szakmai bizottság nem mond mást, akkor nem tudok más mondani, mint hogy a politika beleavatkozik a szakmaiságba, és úgy döntenek, hogy mégse jól bánt Teodóra. Azt tudom mondani, mint tegnap hasonlóan. Én egy egyáltalán nem vagyok jobboldali érzelmű, csak én nem értem, hogy akkor mire hivatkozik Nidermüller péter Mindig arra hivatkozik, ami éppen az ő céljait, hasz igazolja vissza, ebben nem tudom őt okolni. Sokan vagyunk így. Erre kell egy olyan hallgató, mint ön, hogy felhívja erre a figyelmet. Figyelek, jó reggelt. A pogácsás ügyet odáig finomítanám, hogy már beleharapottabb a pogácsába, történik, mert meg is ettek, és utána akar alkodozni az árról. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. én mondom azt, hogy már ne ne ne nekem... De ne maga már meg is ettek? Így így, így, így, így, a, tehát, a, tehát nem akkor alkodozik, de, de a sokan, kezébe, sokan, meg isette? De figyelj, sokkal egyszerűbb, ha azt mondom, hogy én egyébként, amikor oda megyek, már tudom, hogy nem akarom kifizetni a pogácsáért. De az egészségügyi intézmények használták ezeket a termékeket, tehát itt... De nem is az egészségügyi éve. intézményeken van szó, hanem az egészségügyi intézményeket fenntartó államról, amely azt mondja, ezzel egyébként puszkiszolgáltatott helyzetbe hozva az egészségügyi intézményeket, ezt ő jól gondolja, hogy ő egyébként nem gondolja, hogy ezt komolyan kell venni. De ez egyébként, hogy mondjam, ez egy ilyen lókupec államnak a vízióját veti föl, ahol egyébként ön bemegy a színházba, és azt mondja, hogy eleve tudja, hogy ezzel a főszereplővel csak egy... A szolgáltatás az fel lehet használva. Én ezt értem, de most érti, akkor viszont nincs miről beszélünk akkor is sem mondom el a saját példámat. Mi lehet téged? Miért nem mész tovább? 061-877, 0877, senki többet? Olyan ez az egész élet, mintha valami fűpróba lenne, és az ember állandóan azt gondolja, hogy mikor lesz már rendes előadás. De azt mondják, hogy ez már a rendes előadás, mint az ember azt mondja, hogy Jézus Mária. Összerámoltam, ha nem telefonálnak, akkor ez a szám sem megy már végig. Állok a de ahhoz elő kell kerülni. Nézzék, ehhez egy olyan ország kell, ahol ezt tudomásul veszik. Ahol az elv gyakorlat. hogy adjak a formára. Amíg ez a zene szól, addig elérnek. Ha ennek vége van, és éppen nem vagyok telefonban, akkor ennyi volt a mai kejfejancsi. Jó reggelt. Még annyit hadd mondjak, igazad az van. Azt mondtad, hogy lókupet szállam. Ugye ezt mondtad az előtt, ugye? Ezt. de ez olyan, hogy ha te mint magánember odajössz hozzám és tíz zekát veszed neked nem fogok engedni de ha te kiló kilót rendelsz akkor azt mondom, hogy egyemeket de te ezt nem fogod tudni Péter jó reggelt jó reggelt kívánok fiatal úr hát szerintem nagy kár, hogy tegnap nem szavazták meg a, hogy a hármas metróba krémákat szereljenek Ugye Attila javasolta ez nagyon szomorú Nagyon tanulságos volt. Négy vagy öt órán keresztül néztem tegnap a közgyűlést. És készítem ezt a műsort olyan emberek számára akik a valóság ilyen mérv ismeretére egy tízes skálán ki tudja, milyen mértékben tartanak igényt. A mai műsor elkészítésében a isten és a Szerencse volt a segítségemre. Köszönöm a Spiritnek, hogy mikrofon mögé engedett. <tosz> Asszisztenciám nincs, magad uram, ha szolgád nincs. 061-877-0877, a telefonszámot ma már többször nem mondom el, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek, és holnap találkozunk. ha nem, hát akkor köszönöm a hozzám való viszonyulásukat. Én levittem a hangsúlyt, föl már csak akkor emelem, ha egyébként valaki erre érdemesnek talál, ahhoz telefonálni kell. Viszont hallásra. Köreget kívánok. Köreget. Azt szeretném kérdezni, hogy múltkor feltette a kérdést, hogy mikor legyen a, tehát a szavazást indított az ügyben, hogy mikor legyenek a ismétlések. De ez eldőlt este 10-kor. Megszalasztottam. Na, köszönöm minden jót esetleg van kedvemesélre arról, hogy mi volt ennek a közgyűlésen. Azt nem lehet elmesélni, hát 5 órát nem tudod mert elmesélni. Nyilván csak az érmény szempontjából. Gyarlóság fővárosi közgyűlés a neved. Az gyönyörű. Szóval olyan volt az egész Ugye én Gyorgy Benneteknek erről nem beszélhetek, mert nem beszélhetek a főnökéről, de azért is sajnáltam, hogy tegnap le kellett mondjam a bálászlóval való találkozót, mert az a, az a levélváltás, amelyet a Facebookon és nem Facebookon Bardóczi Sándorral folytatnak, olyan gyerekek folytatnak, és én felnőtt kiadású gyerekeket láttam tegnap a fővárosi közgyűlésben. Nem volt egy apafigura, aki, aki, amikor megszólalt, akkor azt mondtam volna, hogy van itt valaki, akit, akit szívesen hallgatnék, és aki úgy nagyjából a gondolkodásával rányomja a közgyűlésre a bélyeget, és, és, és elmondja, hogy ez a főváros hogy működik. Sok gyereket láttam, osztályfőnök nélkül. Néztem a karácsonyt, próbáltam nézni a karácsonyt elfogultság nélkül. Mondjuk nem könnyű. Ugyanolyan gyerek. Ugyanolyan gyerek, mint az összes többi, azzal a különbséggel, hogy őt a sors most azzal áldotta meg, hogy neki ott osztályfőnöknek kellene lennie, nem osztályfőnök. De nincs más osztályfőnök sem. Gondolj el, van ott egy Kovács Péter, ha jól mondom, a nevét polgármester, nem tudom, hogy hanyarik kerületnek, ügyrendi kérdésben lehet megszólalni, hogy van egy, van egy új szervezeti és működési szabályzat, amit egyébként még senki nem ismer gyakorlatban, és erre fel is hívja a figyelmet a polgármester, hogy most ezt élőben gyakorolják. Ez önmagában egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ez olyan, mintha úgy fociznának, hogy közben egyfolytában azon is gondolkodnának, hogy most milyen játékszabályokat kell játéksz Tartani. Szerintem így nem lehet focizni, de tételezzük fel, hogy ez most nem elméleti kérdés. És akkor az van, hogy akkor ügyrendi kérdésben meg lehet szólalni, mert egyébként, ha nem ügyrendi kérdésben szólal meg, akkor további megszólalási lehetőséged nincs. Erre megadja a karácsony, mondjuk Kovács Péternek, a jól mondom a nevét, ügyrendi kérdésben, amire az illető megszólal, majd a megszólalása végén azt mondja, hogy elnézést kér, de Tisztában vele, hogy nem ügyrendi kérdésben szólalt meg, de ő ezt el akarta mondani. Amit át a karácsony a maga nagyon szimpatikus mosolyával nyugtáz. Majd egy következő alkalommal, amikor természetesen megjegyzést tesz a karácsony arra, mert ugyanez az ember ügyrendi kérdésben szólal meg, hogy most honnan a frázkonyóból fogjuk tudni, hogy ön ügyrendi kérdésben szólal meg, vagy a végén megint bocsánatot fog kérni. Ugyanez az ember, aki egyébként ránézésre 45-50 éves, de egyébként ahogy megszólal, az kereken 10. Előtt, azt mondja, hogy hát az az óriási különbség polgármester úr, hogy korábban is előfordult olyan, hogy valaki nem ügyrendi kérdésben szólalt meg, de az a végén nem kért bocsánatot. Hát ezt kapja ki. Tehát, hogy ez az érdemi különbség, hogy nem tartja be a szabályt, de ő legalább elnézést kért, szebben az előző mechanizmussal, amikor nem tartották be a játékszabályokat, de nem is kértek elnézést. Hogy én arra adtam felhatalmazást a magam szavazatával, hogy ilyen emberek rendezzék az én ügyemet, hát az tuti, hogy én erre nem adtam felhatalmazást. Most, ha én ezt nem nézem, akkor nem tudom, hát erről nem számolnak be. Na de, de ez abszurdum, a... ennek nincs köze a Fideszhez. Nem, ez... Ez tényleg egyetlen egy dologról szól, amit én az egész büdös, kibabrált életemben nem fogok megérteni, hogy hogy működik az, ez az egész világ úgy, hogy közben olyan kibabrált felelőtlenek és következetlenek vagyunk, amilyenek vagyunk, és ez a kibabrált világ mégis működik. Mennek a trollibuszok, bemennek az ápolónők, elviszik a szemetet, mindennel kapcsolatban kifogásunk van, semmi sem tetszik nekünk, de közben maga a szolgáltatás, mint olyan valamilyen formában mégis létezik. Az én fejemben egy teljes anarhia van. Tehát, hogy a nap egyik nap azt mondja, hogy nézzék, én meghallgattam a kejfejjancsit, ez egy egészen bolond világ, nekem nincs kedven felkelni, ma sötét lesz. benne az én fejemben ez bőven belefér. Teljesen, tehát, hogy maga az abszurd, tehát, hogy a világ az teljesen abszurd. Hogy mi felneveljük a gyerekeinket, az teljes abszurditás, mert aztán kiszabadulva a világba, tulajdonképpen azzal szembesülnek, hogy apa mit tanított, amit nem kell betartani. Érdetlen. A városégettel kapcsolatban lévő szavazás, már nem maradtam az egészről, megmondom őszintén, hogy tegnap holnap. 26-24 volt mellette. Aha. Tehát nagyon szorosan alakult. De, ez a vála, de ez, ugyanez a változtatási szabály a, a Városligetet illetően. Tehát tényleg a Városliget az egyetlen nem Városliget. Ez egy szimbolikus tér, ahol revansot lehet venni a Fideszen, és most revansot veszünk rajta, Kicsit olyan, tudja, ma viszonylag jó formában vagyok, kicsit olyan ez a városliget, mint hogyha egyébként a ludasmatyát, a döbrögit nem tudja elkapni, de el tudja, fog, el tudja kapni Kovács urat. És a Kovács urat azt úgy elveri, mint a nyavaja, és azt mondja, hogy ne haragudjon, én tudom, hogy maga nem a döbrögi, de a döbrögit nem sikerült megtalálnom, így én aztán magát vertem meg. Nekem ez olyan, mintha a döbrögi vertem volna meg, amire a Kovács azt mondja, hogy hát nézzé, én nagyon sajnálom, mert én nem tudom, mivel szolgáltam erre rá, engem nem döbrögi hogy én viszont ebben egyáltalán nem vagyok elégedett, de kicsit ilyen ez az egész. Hogy alkalmatlan tárgyon is el lehet követni nem ilyen rűszagot. <Szor> ez jó, azt <Szor> Igen, ma jó formában voltam. Ne akarnak-e bármit még tőlem 8 óra 55 perckor? Tökéletes abszurd. Most már kilenc óráig itt elhallgatok, az egy és Zenét nem dökok Kis Ki kapcsoltam már itt a masinériákat. Masinákat, nem masinériákat. 061 877 877 Négy perc múlva lesz kilenc óra, ha nem telefonálnak, akkor hallgatni fogok. Egy dolgot tudok még tenni, miután kézirányítással is tudok már híreket indítani, mondjuk 8 óra 59-kor elindítom a híreket, és akkor nem kell négy percig hallgatni, csak háromig. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ön egyébként hogy szavazott? Én nem szavaztam. De érdekelne, hogyha szavazott volna. De nem szavaztam. Nem szavaztam. Tehát így aztán, hogy hogyan szavaztam volna, amikor nem szavaztam, ez egy teljesen értelmetlen kérdés. Nem szavaztam. Arról volt, hogy 50 szavazatot gyűjtött be, 26-24 lett. De... Nincs de... de. Ön hallott már arról, hogy összeférhetetlenség? Jó reggelt! Jó reggelt! jó reggelt! István, jó reggelt. Szia egyesem! E, Már hallgattam, mint a tenasszi közgyűléssel kapcsolatban meséltél és a politikai élettől eltávolodva nekem, a szülői értekezeteken volt hasonló És Egy csomó komoly felnőtt ember, akik a gyerekeikért felelősek, és teljesen érdektelen témában mindenki el akarja mondani a véleményét, és ugyanúgy, mint a gyerekek, kivódnak, jó, hát lehet különböző példákat mondani, ugyanoda jutunk. Csak azt akarom mondani, hogy szerintem ez egy alapvető emberi tulajdonság. Nem tudom, nem tudom, nem tudom, nem tudom, mert egy orvosi konzíliumot már nem így képzelek el. De sose voltam orvosi konziliumon. erre is? Igen. Amikor nekem genit problémám volt, akkor én öt orvosnál voltam, és az öt orvos öt különböző. Ez, Ez rendben van, én egy konzéliumról beszélek, ott öt orvos egyszerre van jelen. Ja, oké. Okay. A kérdés az, hogy muszáj-e, hogy a fővárosi közgyűlés egy lakógyűlés legyen. Én azt gondolom, hogy nem. A példa meg azt mutatja, hogy igen. 8 óra 59 perc van. áll -e még bárkinek szándékában betelefonálni, mert az most tegye meg, vagy ma már lemarad és nőgyek, mint a névjegyzék, vagy cégjegyzék, aki lemarad, kimarad, kimarad, lemarad. Jaj. 85929 Ötven. Na jó, elvtársak.